Köszöntöm önöket Bányai Géz vagy a Kurundzja Gáborral örünk itt. Mai vendégünk Győri Péter, közgazdás, szociológus. A fővárosi ö, közgyűlésnek volt, ö, szociális, Ugye azt így kell mondani, a szociális bizottsági tagja volt. Lakásügyi. Lakásügyi. És a városreabilitációval foglalkozott, és ö, a témánk részben ebbe az irányba fog ö, elindulni, részben pedig ami, ami egy sokkal személyesebb és egy kicsit számomra sokkal érdekesebb dolog, az, hogy a családjával a Gosdú udvar utolsó lakója volt és ebben a zsidó negyedben élt és tulajdonképpen én igazából nagyon sokat hallottam és nagyon sokat beszéltünk már arról, hogy, hogy mi a helyzet a zsidó negyeddel állandóan napirenden van ez a téma, de ne kell mondanom, hogy sokszor olyan, mint egy ilyen látványosság, tehát ez egy mint a ugye, kulturális örökség része, és ilyen alapon szoktunk róla beszélni, de soha nem beszélgettünk még olyan módon róla, hogy milyen ott lenni, és mik azok az értékek, amik ott valóban megőrzésre szorulnának, mi az, ami, amit, amit át kéne menteni nem csak azokat a falakat, és azokat a házakat, hanem azt a azt a kulturális örökséget, ami miatt egy város azért olyan, amilyen. Én részt vettem néhány demonstráción, a Király 40 meg a Kedves utca 23 ugye, és nagyon vegyes benyomások értek. A Király 40-nél talán azért is, mert az első jellegű volt, ami részt vettem, az újdonság varázsa is benne volt. És, és ott azt tapasztaltok, hogy volt e, egy csoportosulás, e, beszéle hangzottak el, és akkor a szomszédházból jött egy két lakó, hogy mi, mi folyik itt, mi, mi ez itt. És mondtuk nekik, hogy hát le akarják bontani ezt, ezt a házat. Igen, ezt le akarják bontani, hát hallatlanak, ők is alá jönnek tiltakozó évet, és nem is tudtak róla. Tehát az a megdöbbentő, hogy a szomszédház lakói nem tudtak arról, hogy lebontás készül éppen ott. Ez az egyik élményem. A másik pedig pont egy, egy másik jellegű, a Kertész utcával pedig eléggé botrányba foglalt az ottani demonstráció. Már ott a környében környébeli házak lakói, akik hát hátrányos helyzetűen szegregált népességből kerültek ki, rendesen belekötött a, a társaságba, mert ők arra bazíroztak, hogy az ő házokat lebontják, és ők jobb lakásba fognak ezáltal kerülni, és ők személyes sétésnek vették, hogy hogy merész elünk ott mi értik védeni. Tehát eléggé eltérő ö, reakciókat láttunk, tapasztaltunk a környékben a lakók részéről, ö, de valóban ezek végül csak felszínes élmények, hiszen hát pár perc, ö, szóval más ö, olyan ö, esetben, mint amikor valaki valóban uh, szüke Pátiánal tekint egy bizonyos területet, Válasz olyan valaki, aki, ha jól tudom, te a, a Fővörösség közgyűlés szociális elnöke voltál. Hát igen, de uh, na szóval én olyan helyzetben uh, költöztem is a uh, uh, Gosdúdvarban, meg aztán költöztem ki a Gosdúdvarban, amit uh, tehát ez az egyszer kifejezés elégek, az egész olyan volt, mint amikor a hóhírt akasztják. Tehát én uh, Uh, ugye a rendszerváltás után, tehát 90-től uh, vezettem a közgyűlésnek a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságát, de, de előtte én már 20, évvel, 20 évig már város működtem. Tehát uh, mondjuk a belső Erzsébetvárosnak a rehabilitációs kérdéseivel, mert 1980-ban foglalkoztam, publikáltam, kutatásokat csináltunk a területen, ez most nem is rólam akar szólni ez a mondat, hanem arról, hogy már 1980-ban is tervezték a belső eszébetulás uh -huh. és erről már akkor viták voltak, nem azokban a demokratikus formákban, amiket te is itt elkezdtél emlegetni, tehát nem voltak demonstrációk, lakó, lakó és különböző protest megnyilvánások, de, de az építészek, urbanisták, város várostervezők körében, Ö, komoly viták és gondolkodások folytak, hogy hogyan kell egy ilyen területhez hozzányúlni. milyen tervek voltak ö, akkor? Ö, ugye, hogy egy nagyon régi tervhez nyúljak vissza egyébként a zsidó negyedet érintő nagyon ö, régi tervhez a, a, a második világháborút követően, amikor ugye lebombázták a várost és ö, rengeteg, rengeteg ház tönkrement. ment. Ö, ugye ott állt az ország vagy a város a, az építés előtt. Most ekkor ugye a Magyar Építőművészek lapjában megjelent egy cikk, egy tanulmány tervrajza. Ez a tervrajz, ez a, ez a ma is látható, tehát publikálható, újra publikálható. Ez azt a víziót mutatja, hogy hát ha már egyszer lebombázták ezt a területet, akkor most már ezt úgy kell újraépíteni, hogy nem elkezdjük visszaépíteni a házakat, hanem tulajdonképpen az egészet úgy, ahogy le kell dózerolni, és a helyére, most mai szemmel nézve, ránézünk arra a terve, sávházakat, tehát tulajdonképpen egy lakótelepet uh -huh. kell építeni. Ez egy komoly terv volt. Ezek és úgy, ahogy kockaháztervek hát, voltak. Igen, tehát ilyen igen. sávházak, tehát olyat, amit most uh, láthatunk, mint um, Óbudán vagy Új hát nem ilyen panel tízemet, ez ugye igen. az akkor még nem merült fel, hanem téglából de ilyen, igen. tehát ez a 30-os, 40-es években épült ilyen igen. szociál, meg Bauhaus házak. Igen. Tehát, e, ami, ami, mint a József Otila lakótelep, az ja? olyasmit kell Igen, kell elképzelni. Az egész, amit most zsidó negyedként beszélünk, tehát a nagy nagykörőt, Andrássi út és Rákóczi út által határolt terület, ö, ö, az egész egy ilyenként lett volna újjáépítve. Egyébként egy általán nagyon tisztelt építész, vagy urbanista tette le az asztalra ezt a nagyon racionálisnak tűnő, uh -huh. ö, mert ö, azt is, tehát két, két ok volt. Ezek a mai napig tanulságosak valószínűleg. Az egyik az, hogy ö, ö, olcsóbb, azt mondta, hogy, hogy olcsóbb lenne újjáépíteni ilyen módon, mint most, ö, mint most itten elkezdeni a régit, ö, uh -huh. renoválni és a, most a stukkókig menne, ez a régi szerkezetben újjáépíteni, tehát olcsóbb egy modern házas ö, megoldás. És a másik pedig az volt, és ez nagyon fontos a mai napig, hogy azt akkor már akkor is tudták, hogy tehát a múlt század, a 20. század közepének a szempontrendszere szerint is. Ez a városnegyed, ez egy nagyon sűrűn beépített városnegyed volt. Nagyon sok ö, ö, sötét udvarral, nagyon sok, ö, ha úgy tetszik, elavult ö, ö, szerkezetű épülettel. Tehát, ö, tehát ha ránéz egy urbanista, De. mint egy térképre, szerintem nem szabadott volna így ránéznie, és azt mondja, hogy itt egy tiszta terep, akkor valóban abban a szempontból számára fájdalmasnak tűnhet, hogy most építsük vissza azokat a sötét udvarokat, kis udvarokat, kis utcákat, stb. Inkább az egészet dózerújkás. És a, miért nem valósult meg ez a terv? Tulajdonképpen az is a mai napig. Nem azért nem valósult meg, mert akkor a nagy felhördülés lett volna ott a háború után. Ez, ennek kapcsán még a, azt kell mondom, hogy a megmaradt régi lakók vissza se költöztek a területre, amikor ez a ter már megjent és publikálták. Azért nem valósult meg egyszer, mert nem volt rá pénz. Mm -hmm. És nem hogy nem volt rá pénz, ezért csak elkezdték a lebombázott házakat kijavítgatni, És így megmaradt ez a rész. Hát nagyon-nagyon-nagyon nagyon jó, hogy megmaradt. Hát ugye ma nagyon nehezen tudnánk elképzelni, hogy képzeljük hogy a főváros szívében ma egy, egy, egy ilyen rosszul megépített lakótelep lenne. Tehát az egész városnak, a, de már a városban élők Ilyen lelkét egész másképp alakította volna az ember. Azt lehet mondani, hogy nagyjából az az 50 év, ami eltelt ezek a tervezgetések óta, é. amikor az valamik valami, az 50-es évek. És akkor utána bizony folytak a tervezgetések. Hogy, hogy, hogy tulajdonképpen ez az idő elég volt ahhoz, hogy az a dolog, ami a múltnak egy csökevénye volt, egy út dolog, az egyszer csak antik értékké váljon. Arra gondolok, hogy, hogy én ugye ma egy, egy szecessziós bútor azt megbecsülés, hogy egy szecessziós házat, de a, a 30-as, 40-es években ez egy avit, rossz stílusnak minősült nagyon sok ember szemébe, amit szélesen kidobott volna a modern, nem tudom én mi, vagy 60-as évekig ez, ez, ez folyt, de ma Ugye az emberek nagy pénzeket adnak egy jó szecessziós bútorért, vagy örülnek, hogyha a házuk ebben a stílusban épül, és egyáltalán nem örülnek, hogyha levetik a díszeket <gül> és a, a, a, a rácsakat átalakítják. Rá, a, a hallgatók nem látják, te, te látod, hogy fiamatosan rázom. Igen, ilyen igen. Hogy miért, hogy milyen irányba így, pontosan? vízszintesen, vízszintesen tehát okay. nem, nem, nem, nem, nem. nem. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon optimista megközelítés, amit te most mondtál, Én és nem szerintem vagyok. nem ez a helyzet. Nem. Tehát nem ez a helyzet, szerintem ennél sokkal kevesebb a helyzet. Uh -huh. Tehát annyi a helyzet, hogy a elmúlt ő, húsz évben. Ő, megerősödtek, de ez nem azt jelenti, hogy nagyon erősek lennének, megerősödtek azok az értékvédő mozgalmak vagy azok az értékvédő szempontokkal rendelkező emberek vagy az a nézőpont is egyszerűen megerősödött a korábbiakhoz képest, tehát jobban is tudja kifejezni magát a elmúlt húsz év körülményei között de a, ha, ha az urbanisták nézőpontját nézők, é... tehát ha a fővonalat nézzük, most elnézést kérek, tehát akár a mai magyar uh, városépítészeti fővonalat nézzük, akkor azt kell... a pozícióban kell... levő urbanisták. Hát igen. Igen. igen. Uh -huh. uh, akkor azt kell mondanom, hogy a mai napig uh, uh, uh, uh, gyenge az értékvédő szempont, kifejezetten gyenge. Uh -huh annak küzdeniekkel, kell, nem véletlenül vannak ezek a praktikus demonstrációk. Tehát a, ez nem csak a belsehzsébetváros kapcsán van ez a uh -huh. pozíció, tehát hogy tulajdonképpen megpróbálják védeni uh -huh. több-kevesebb erővel az értékvédők. Tehát ez inkább csak azt mondja, hogy megjelent, nagyon jó, hogy megjelent, de azért messze nem. Tehát a fővonal még mindig tulajdonképpen, eltérettől a szempontrendszertől messze nem annyira érték megőrző. Az egy más kérdés, és az tényleg egy rettentő érdekes dolog, hogy és nagyon nagy változás van e e tekintetben valóban, hogy, hogy belső, városra hagyományosan mindig is, mint a, mint egy, vagy, vagy mint egy lakónegyedre tekintettünk most, most ilyen városépítészeti szempontból, hisz hagyományosan egyik, mint egy lakó és kereskedelmi negyed, részben, mint városközpont kiterjed, tehát mint majdnem, mint mondjuk A, és akkor B, tehát az A városközpont az ötödik kerület, mm -hmm. és akkor rögtön utána tulajdonképpen maga eh, ahhoz csatlakozó Berserzsébetváros, Berserzsébetváros, mint, mint a város szíve, városközpont kiegészítése. Tehát ez egy ilyen városközpont és lakónegyed. Most ez nagyon-nagyon radikálisan megváltozott az elmúlt eh, néhány év tehát még tíznél többet nem is mondanék, néhány év alatt, mert robbanásszerűen, tehát robbanásszerűen megnőtt nem csak Budapesten, hanem a világ számos nagyvárosában a, a turizmus. Uh -huh. A turizmus nem csak mint, na hát vannak turisták, jönnek-mennek, hanem mint iparág, uh -huh. tehát mint, mint gazdasági tényező, és emiatt valóban, tehát emiatt valóban egészen másképp tekintenek a városok most már az elmúlt években a még meglévő, ahogy te mondtad, régiségeikre mm -hmm. vagy antikvitásaira. Mert most már nem egyszerűen az van, hogy hát de jó, jön néhány turista és lássa azt, ami nekünk volt, hanem ez egy nagyon-nagyon komoly iparág, tehát nagyon komoly szempontá vált az, hogy ami korábbi ö, ö, ö, ö, ö, olyan épületek megmaradtak, amik, vagy szerkezetek megmaradtak, terek, stb., ahol ö, ö, az a hely sajátosságára jellemző, amit érdem, ami odavonza a, a külföldiek immár nem szorványos ö, ö, csoportjait, hanem lényegében tömegeit, arra odafigyeljünk. Mert azt azért minden turizmussal foglalkozó ember tudja, hogy egy lakótelepre nem jönnek turisták tömegesen, hogy megnézzék, mert az mindenhol ugyanolyan. Ja. Most ilyen szempontból a budapesti és akkor most átváltom a szóhasználatot zsidó negyednek ilyen szempontból is egészen kiemelkedő pozíciója van. Tehát ja. ha azt nézzük, ugye ezt mindenki tudja, ezt, tehát ezt minden bédekkel leírja meg hát ezt a azt, hogy mindenki tudja, erről mi is tehetünk, hogy tudja vagy nem tudja mindenki, de tehát, ö, ö, azt azért egy átlagos vagy egy jól turista vagy turistairoda tudja, hogy ö, Hát egyrészt Budapest az európai zsidóság egyik központja. Ugye olyan épületek vannak, amik egészen egyedül állak és első helyen állnak Európában, mint zsidó, mint maga a Dohány utca zsinagóga is, ugye, ami Európa legnagyobb zsinagógája. Építészetileg is egy egészen sajátos építmény. Maga az, hogy a város élő szívében, tehát nem valahol keresni kell, hanem az élő szívében integrált módon tehát, hogy mondjam, nem mint volt gettó, mint szégyelni való. Most, ha valaki járt a világot, tehát például, hogy mondjam, ha valaki elmegy, egy milliók fordulnak meg Velencében, ha valaki Velencében felkeresi a velencei volt gettót, az egy gettó, az, az egy érdekesség, de nem dicsekedhet vele a város, mert az nem egy integrált integráns része, hanem inkább pont azt reprezentálja, hogy hogyan zárták gettóba a középkorban mondjuk. Tehát Budapesten egy integrált városközponthoz nagyon közeli és nagyon-nagyon-nagyon sok értékkel rendelkező zsidó negyed van. Ilyet nem nagyon találunk Európában, tehát ez most azt kell mondanom, hogy turisztikailag is egy olyan egyedi értéke Budapestnek, amit a mai körülmények kötött. tehát amikor már látjuk, hogy a emberek mozgása mint turisták, tehát hogy a ahogy mozognak, ö, ö, ehhez, ehhez egészen stratégi. Tehát szerintem ez ö, ö, ö, egy, ilyen szempontból is egy stratégiai kérdés. Nem, mi az, ami ebből megmarad? Mert engem, amikor a turizmus ö, előjön, akkor engem pont az a, a gyanú erősödik bennem, ami, ami a, a kiinduló gondolatom hmm. is volt, hogy hát a, a, a, azok, akik a, a idegenforgalmat iparszerűen próbálják uh -huh. ott uh, gyakorolni Az ő számukra a zsidó negyed az mint egy látványosság, vagy mint egy van, mint egy skanzen érdekes, tehát, hogy oda bevezessük. Az, mint, mint mondjuk a vár, ahol, ahol azért uh, egészen uh, elment a dolog. É, tudom, az hogy nem, nem annyira élhető hát, hely, az, tehát, hanem tönkre az, van téve, az tönkre van téve. Ilyen az egy ilyen látványos Tehát látványosság. Tehát mint élhető város Igen. részt, azt kell mondanom, hogy az súlyos az károkat szembeled. súlyos károkat és, és itt nem ugyanezt történik el, azzal a különbséggel, hogy itt talán vannak, élnek ott emberek, akik ezt a kultúrát tovább tudnák vinni. Csak kérdés, hogy ez a dolog átjön-e, és ez nekem nem jön át. Hogyne, hát hogy mondjam, én csak azt tehát ott tartok, hogy ez az, fejleménye a dolognak, ez megerősíti tulajdonképpen, ha úgy tetszik, kívülről is. Ö, ö, most a kívül az nem a külföldi turisták, hanem maga az egész gazdasági működés is ö, ö, sokkal nagyobb érték változtatja mindazt, ami ott megvan. Ö, de hogy ö, mindent lehet rosszul csinálni, maradjunk abban, és jól csinálni. Tehát, tehát, ö, tehát attól, hogy valami turisztikai látványosság is, és ugye megint ugye mi magunk is turisták vagyunk, tehát mi magunk is jövünk-megyünk a világba, tehát látjuk, hogy van ahol jól van, ahol rosszul csinálják. Hát azt kell mondom, hogy most itt Budapest és környék az első ilyen nagyon fontos értékekkel rendelkező település, vagy település rész, amit ilyen szempontból szerintem súlyosan sérült és tönkretettek, az Szentendre volt. Uh -huh. Hát ugye Szentendre az egy unikum, ö, ö, ö, valószínűleg valamennyien, akik itt Budapesten nőttünk föl, ö, kikilátogattunk néha Szentendrére, egészen sajátos, ö, kulturális, ö, ö, építészeti, de szóval együtt az egész, Igen. tehát nem csak építészen minden szempontból és sajátos város, ami fölfedeztek a turisták, és nem ez volt a baj, mert mindig is voltak ott turisták, de olyan beruházások és olyan üzletnyitások, és olyan teljesen átgondolatlan, ilyen ha úgy tetszik, neofita, tehát ilyen első tőkefelhalmozó ilyen turisztikából megélő vállalkozások jöttek létre, ami azt jelenti, hogy ma már nem lehet ne, nem érdemes kimenni lassan uh -huh. ö, Szentendire. Ugyanez érdem, ér, ér, amit említettél, a, a budai vár is ilyen szempontból nagyon sérült, és igen, ez, tehát ez nagyon rosszul is végmehet a, a, a, a belső Erzsébet városon. Tehát lehet belőle egy gagyi, ö, mondom, a, a, tehát hogy mit jelent az, hogy például egy, egy ilyen városrész ö, meg is maradjon, a turistákat is vonza, és egyébként a lakók is. Ma egy jó szemség, hogy a, a várban összesen lakhat néhány ezer ember, hisz három-négy utcában áll igen, az, az egy egész. Pici. De a, a, a, a zsidó negyed az, az sok tízezer embernek ad otthon. Tehát az egy egészen, az egy, egy város léptékű hely önmagában is. Így van, tehát ezért ezért hívtam én, vagy hívjuk Igen. úgy, hogy lakónegyet, tehát Igen. itt rengetegen laknak alapvetően, tehát itt lakóépületek vannak ö, hagyományosan, amelyeknek az alján, tehát a földszintjén voltak, és vannak a kereskedelmi részek. Ö, Például, ha ö, ö, rengeteg turista végzúdul egy utcán, és az utcában mindenféle gagyi ö, boltok vannak, akkor az ott a mindenkinek rossz lesz egyébként, és semmi, tehát az egy ilyen gyors tőkefőalkmazásra lehet, hogy alkalmas, de aztán ki is pukkad, és aztán nem is fognak jönni. és szóval, hogy ez ilyen aztán egy idő után ezt le, lezabálják, hogy így mondjam, és nem is jönnek se a turisták, és a terület is tönkre van téve. De, de ugye tudjuk, hogyha kialakítanak, ö, ö, most én nem fogom másképp mondani, tehát ilyen, ilyen zugokat, ilyen, ilyen kis tereket, azokat ki kell alakítani, azok maguktól nincsenek, ahol érdemes leülni. Ahol a, ahol a helynek az atmoszféra, miatt érdemes leölni. Tehát nem egyszerűen székek vannak ott és coca lehet inni, mert az hosszú távon nem fog működni, hanem ahol ö, úgy meg lehet pihenni és úgy körül lehet nézni, és amikor körülnéz az ember, akkor nem, ö, ö, nem tudom milyen boltokat lát, hanem, hanem magát, azt, ami miatt sajátos az a, az a rész. Ö, ezek azok, amik hosszú távon turisztikailag is jó befektetések tudnak lenni, és egyben lakhatónak is megtartják az adott területet, és az értékeket megőrzik, és kiemelik. tehát hogy, Na most, ehhez nagyon kézben kellene tartani ezeket a folyamatokat. Tehát, hogyha semmi nincs kézben tartva, hanem nagyon gyorsan, átgondolatlanul történnek ezek, ráadásul nem is ilyen igazán értékvédő szempontból akkor, ö, ö, akkor inkább a turizmusnak a negatív ö, ö, részei ö, jönnek. Van a, a Zsidó nagyedben egy ilyen speciális ö, idején forgalmének, vagy nem is tudom, mindenki mondja ipari, hát ö, létesítmény típus, az úgynevezett romkocsma, igen. amint ottani találmány lenne, vagy legalábbis hát Budapesten ott jelent meg először, aminek egyfelől azért lehet örülni talán, hogy a fiatalság is fölfedezte magának, hogy ennek különös érdekessége és értéke van ennek a ö, megmaradt ö, területnek, másfelől meg magából az elnevezésből, hogy békeidőben itt romok között élnek emberek, amit ugye így módon reagál le az ifjúság, hogy ezeket a repattant épületeket romnak tekinti, nem minden alap nélkül hogy ilyenek vannak, ez az, ami lesz a marító, és ö, ugyanakkor félelmet gerjesztő, hiszen, mint tudjuk, ezeknek a sor saját, de utóbb tisztelt a kivételnek, amit rendbe hoznak, az, hogy megszűnik romnak lenni, de úgy, hogy a helyébe egy ö, Tehát, Na most az az igazság, hogy ö, hát te nem tudtad, de egy nagyon érzékeny pontomat érintetted amikor kiejtetted a szádon a romkocsma kifejezést. Én rengeteg 20 évessel vagyok kapcsolatban, és folyamatosan kommunikálunk, és, és sokszor szóba kerül, hisz szinte naponta, tehát hogy ki hova megy, és ilyen program, olyan program, ilyen romkocsma, olyan romkocsma, Na most én amióta a romkocsmák létrejöttek, azóta én ö, ö, ö, ö, szóval militánsan, tehát teljesen egyértelműen zárok, és én, én, én nekem nagyon rossz a véleményem arra, hogy létrejöttek romkocsmák, mm. és ezzel nagyon sokszor egyedül vagyok, úgyhogy most nem vagyok népszerű éppen ezekkel a mondataimmal, én ezt tudom, mert ö, ö, ö, és nem vagyok trendi. Nem te, az a baj ö, ebben, é, na hogy, most én, mondjad? hogy koncepcióvá... Növekedett ez a romkocsma ö, ipar. Tehát hogy ma, mintha ez egy város ö, szervezési koncepció lenne, hogy milyen csodálatos vannak romkocsmák. Én el tudnék képzelni 3-4 romkocsmát, mert 3-4 romos ház maradhat egy akármekora területen is pofvaságból, De amikor ez egy koncepció, hogy erre egy, egy ráépül egy idegenforgalmi ipar, akkor ez nem tűnik jó tehát ö, Nem tudom, hogy. Ügyetek, az az igazság, ö, hogy ö, én sok mindennel foglalkoztam eddig, de én alapvetően lakásügyes vagyok. Máig alap le, lelkileg. Tehát számomra az a gondolat úgy indításként is, most nem is amikor koncepcióval, hanem még csak a kezdeti, hogy van egy lakóépület. Azt kiürítjük. Az üres, tehát ahogy te is mondtad, rom, Igen és mint rom gondoljuk, hogy jó. Tehát, hogy egyáltalán, hogy, hogy elfogadjuk azt, hogy egy lakóépület, amiben emberek laktak, egyébként adott esetben akár rossz körülmények között, mert hogy tényleg nem volt felújítva, tehát, hogy rossz lakás viszony között. És azt úgymond kiürítjük. S és aztán hagyjuk. vele, mint lakóépület, mint tárgy, nem csánk semmit, hanem így romkocsmázók, hát ez nem, nem tudom, hogy érthető, hát ez nekem mint lakásügyi lélekkel rendelkedő, tehát nem egyszer, hmm. hogy most maga. ez teljesen elfogadhatatlan vagy, szerint definitíve elfogadhatatlan ez az egyik része a dolgnak. a másik része a dolognak, hogy ha egy pillanatra azt is magunk szóval az eszünkbe juttatjuk hogy vannak ezek a mondjuk nagyon leromlott, sok-sok évtized óta föl nem újított lakóépületek mint említettem kisudvarral, kislakásokkal, udvari lakásokkal, stb. Azt a komfortfokozattal. Csatis, így van. Na most, ha megnézzük azt a néhány példát, amikor mégiscsak hozzányúltak rendesen ezekhez az épületekhez. Tehát igen, ez valóban azzal járt, hogy adott esetben csak a lakók fele bent az épületben mert hogy az egy szobás lakásokból mondjuk két szobát, tehát összevonták, tehát mondjuk két szobásokkal Igen. alakították, hogy egyetlen normálisabb körülményeket biztosítsanak. Ha megnézzük azt, hogy ö, ö, hogy lehetett felújítani most pozitív értelemben ezeket a régi épületeket. És azt látjuk, hogy valami iszonyú gyönyörű módon lehet felújítani őket, és hogy a mostani 21. századi igényeinknek is valami olyan szinten meg tudnak felelni, ha jól újítják fel őket. Tehát olyan, olyan egészen kellemes lakókörnyezetet tudnak biztosítani ezek a... Igen, tulajdonképpen ezek a belső udvaros, de fölított állapotban világosabbá tehető, komfortossabbá tehető épületek. Ha látjuk azt, hogy Hát most nagyon sok más lakásmóddal összehasonlíthatnánk, és a lakóköztel is hasonlítják. Tehát, hogy a lakotepi lakásokban vannak kényelmetlenségek, drágább is a fűtés, ezekben vannak a városközpontban, ez bizonyos embereknek nagyon is megfelel. Tehát nem kell sokat utazni, aki nem a kertvárosban akar lakni, vagy nincs annyi pénze, az akkor tud itt is lakni normális. Tehát, tehát városi polgárként, és nem valamilyen zöldövezeti lakóként, aki aztán naponta a dugóba kell, hogy várakozzon. Tehát ez nagyon Sokaknak, ö, ö, helyben is és életminőségben is nagyon megfelel, ha fölújítják. Na most, ha ezt látjuk, tehát praktikusan a szemünket látjuk, hogy milyen gyönyörűen föl lehet újítani ezeket az épületeket, akkor azért most képzeljétek, amikor nekem mondjuk be kell menni vérzőszívvel egy romkocsmába, amivel nem ez történik, tehát aki lát, tehát, tehát aki Szerintem ti is, ha bementek azért, nézitek, akkor látjátok a lelki szemeitekkel, hogy milyen össze. gyönyörűen meg lehetne csinálni ezt rendesen. <gül> tehát úgy jött a lakók nagyon jól érezzék magukat, és akkor ahelyett, hogy ehhez hozzányúlnának és megcsinálnak, ahelyett ott berendezünk ide. Na most ráadásul a romkocsánk azért úgy kezdődtek, és azért valóban ez nagyon is, tehát amit te mondtál, hogy ma már koncepcióval alakult, de a kezdete, tehát amikor az első romkocs már Hát szerintem semmi más nem volt, mint ingatlan spekuláció. Tehát, hogy az, az azért onnan kezdődött. Tehát az első romkocsmák, ugye felvásárolta valaki az épületet, vagy még nem tudta eladni az önkormányzat, kiürítették, és még nem kezdődött el egész egyszerűen a felújítás, vagy a lebontás. És, De a, és hogy addig izé, is egy kis pénzt Így kérdő. van, és addig Hány. is egész egyszerűen egy pénzt izé. Erről nem tehettek egyébként a kis vendéglátóipari cégek, Igen. tehát az egy más dolog. Tehát, akik kibérelték ezeket, azok nagyon, hogy mondjam, azok azt kell mondanom, hogy ők, tehát a, akik bejöttek, mint vendéglátó, ipari kis cégek, az, főleg az elején ilyen, ők, ők nagyon kreatívak voltak. Azt, még azt Igen. is kell mondanom, hogy ők tulajdonképpen megpróbáltak a maguk módján sokszor pozitívan viszonyulni az adott környezethez. De, tehát de tehát, a tehát a város... hogy valahogy ilyen kicsit ez a retro, kicsit Igen, ez a, a, a feelingből bizonyos dolgokat visszaköszöntetni. Ö, de aztán ez már, már teljesen. Tényleg ilyen Nyilván nem az a ő hibájukból, mert, mert ez nem. egy lehetőség, de ők, ők, ők semmiképpen nem alkalmasak arra, hogy annak a városrésznek azt az eredeti, nem tudom, hogy van-e ilyen eredeti elveszett hangulata, amit vissza szeretnénk hozni, de hogy abból visszahozzanak valamit. Én ezt nem zárnám el a lehetőséget. Én azt gondolom hogy egyébként, ha lennének olyan. Én látok köztük olyan törekvést, talán nincs elég pénzük Még azt is el tudnám képzelni, nagyon-nagyon-nagyon pozitív esetben vagy forgatók, hogy, hogy, hogy amit ott nyerességet esetleg ki tudnak a bizonyos romkocsmák, akik nem lelakni akarják még, a még meglévőt, hanem. És megvan a lehetőségük, hogy visszaberuházzák az épületbe azt, amit ott esetleg megtermelnek, akkor még akár az is lehetne az útja bizonyos esetekben, hogy ők maguk, maguk köré újra uh, uh, uh, uh felújítják azt az, azt az épületet. De És ha, mar, szülek, ha már így alakult, azt kell mondanom, hogy ha már így alakult, akkor bizonyos esetekben ezekből lehet kihozni jó ö, ö, épületeket. Tehát nem azt mondom, hogy most ha nagyon hosszú távon, mert ugye nem is úgy volt, hogy hosszú távon fognak működni ezek ilyen, a romkot ilyen, már, de, de ha már ez esetleg így alakult, akkor bizonyos esetekben valóban elképzelhető az, hogy oda most már akkor nem annyira, vagy nem lakókat költöztetnek vissza a, a fölső bemeletekre, hanem valamilyen akár ilyen művészeknek, mm. akár kisebb irodáknak, tehát akiket nem zavar mondjuk a vendéglátoripar. A, vendéglátor a nagyon de mégis, de mégis, igen, igen, csak a fordulat az lenne, mm. tehát a fordulat az lenne, hogy visszaberuháznak az épületbe. Tehát, hogy nem egyszerűen romot lelakjuk a végtelenség, és aztán jön a dózer, nem elkezdjük mert az az Nekik még jók sincs, én nem a saját területükön vannak. Igen, de ez az, amit át kéne rendíteni, uh -huh. mert ez így tehát ez így, hogy lelakom a dolgot most akár önhibában kívül, mert nem uh -huh. is az enyém Tehát ez biztos, hogy így városfejlesztésileg csak, tehát nem előre, hanem visszafelevezett. Tehát uh -huh. ha ebből valami előremutatót akar... Na most azért itt felvetődik a kérdés teljes joggal, hogy mondjuk -e ez önkormányzati szinten, ennek ö, hol a felelőssége? Ö vagy, vagy egyszerűen azt kell mondani, hogy oh, magán magántulajdon, mi ebben már nem szólhatunk bele, hogy ott mi történik, vagy pedig van felelősség. Menjünk vissza. Most nem akarok hálítani, de nagyon elkanyarodtunk attól, hogy milyen ott lakni. <gül> de? <gül> de gyöltünk, ez ez a romkocsma is azért olyan, hogy ahova az ember megy, úgy este mondjuk belül, meg stb. stb. <gül> tehát, tehát Menjünk vissza ahhoz, hogy ilyen zsidó negyed, meg okay. ha, ha szabad. Mert <gül> ö, ö, és ez a turizmuson még mindig, tehát fokozatosan. Okay. <gül> Tudnélik, én, aki ott laktam hosszú időn keresztül, én úgy éreztem, tehát itt ilyen lelki, tehát, tehát úgy éreztem, hogy az, hogy ott különböző turisták megjelennek, ez erősíti a zsidó egyedet. Uh -huh. <gül> Azért, mert ez azt jelentette a hétköznapi értelemben, tehát amikor kiléptem a kapun, is, szóval, tehát amikor az ember mozgott, hogy ez egy nagyon színes része a városnak. Tehát színes olyan értelme, hogy sokféle ember, nagyon sokféle ember van ott, minden másodpercben, sokféle kultúra van ott. Tehát, tehát, tehát ott a zsidó negyedben valóban nem, tehát valóban, mint egy ilyen másfajta országban, vagy másfajta világvárosban, mert hogy az Budapest is szerintem egy világváros, csak mások a mozgások. Tehát a Zsidó az, hogy valaki kaftánnal, ilyen pajaszos gyerekekkel rohangál éppen a zsinagógába, szerintem ez nem volt olyan föltűnő, mert hogy közben meg ott ilyen turista, meg olyan turista, meg ilyen náció, meg olyan náció, tehát ha én kiréptem magyarul a, a lakáson, tehát a ház kapuján, tehát a Gosdúban, és egyszerűen csak kimentem a, mit tudom, az öt udvaron keresztül, a király utcaig, akkor hol megkérdeztek engem németül, hol megkérdeztek engem angolul, hol megkérdeztek engem francia, hát arra nem tudtam nagyon reagálni, hogy az előző két nyelven. Tehát eleve egy olyan közeg mozgott a turisták által is ott jelen, ami, ami tehát a legkülönbözőbb fajta emberek. Tehát, és maga emiatt a úgy zárójelben nem akarok most új témát nyitni, de azért megjegyeznem, hogy a mára kialakult helyzetben lehet, hogy több róma lakik a belső ami mint, mint zsidó vallású ember. De ezt most csak azért mondtam, mert tehát effektíve ott, mint lakó, mozognak zsidó vallású emberek, nem zsidó vallású emberek, ateista emberek, romák, nem romák, és emellett bizony nagyon sok turista. Na most ez így együtt, egy tipikus nagyvárosi vagy világvárosi hmm. közeg, és ez így együtt szerintem, vagy én szubjektív érzésem szerint erősítette, tehát erősítette, tehát jó kompozícióban hmm. volt jelen. Nem hmm. akarom hmm. Ö, ö, most magyaraz, a védőkbe az is volt, jók lennének. egy picit az is volt, Igen. és ezt megmondom őszintén, hát ezt nem is, nem is tudom, miért kéne titkolni, hogy ö, hogyha hogy a turisták, most nem a rossz értelemben, tehát nem ezek a lerohanós ilyen csoportok. Igen. Meg, tehát, hanem így nézik a Bédekkerben, és akkor bele van írva mondjuk a zsinagóga, vagy a gozdú udvar, vagy nem tudom, esetleg még a rumbak, meg egy-két dolog, ne a Vasvári Pál utca, szóval egy-két ilyen látványosság, és úgy ott mennek, úgy nyugodtan és tájékozódnak és keresik ezeket a megjelölt dolgokat. Ő most lakóként mondván. Megmondom őszintén, ez nagyon jó érzés. Uh -huh. Tehát lakóként ez nagyon jó érzés, ha ebből nem valami fölfordás és virtsaft van, mert, mert akkor szinte percenként erősíti egyébként az emberben azt az érzést, hogy jó, itt valami fontos dolog van, valami érték van, idejöttek emberek, uh -huh. vagy itt vannak valahogy Budapesten is érdemesnek látják oda ellátogatni, és ott körülnézni, szóval ez nem, messze nem egy rossz érzés. Én itt, egy, emlékem, ezt szeretném elmondani, én ide tartozik. Ö, hát, ugye engem, már többször elmondtam ebbe a műsorban, engem ez a város elvarázsolt már, mint Budapest. Uh -huh. Annyira elvarázsoltam a maga szépségével, hogy ez határozta meg végig az aztán pályaválasztásommal, ettől lettem urbanista, ö, és valahogy idekeveredtem, aztán talán nem moknék ebben a is. Ö, és annak idején, amikor már megtehettem, tehát már kilőttem a gyerekkorból, a neki nekiálltam, hogy csavarogtam a városba. Elmentem egyes busz és villamos végállamásokig, csak azért, ha megnézzem, hogy ott hogy néz ki. Bejártam szinte egyik végétel a másikig, és az érdeket legjobban komolyan mondom, hogy hol van a átsorol beépítés határa. Nem tudtam, hogy így hívják, komolyan mondom, Igen. csak azt tudtam, hogy addig a város, addig Aha. az igazi város, utána már valami más következik, utána vagy villanegyet következik, vagy gyára következnek, igen. vagy parkok, vagy... Ott, de ott édes határa, például a hogy György út ugye édes határ. Igen, igen. És. És hát nem csak azt, más is nézegettem, és emlékszem, hogy ott a dobutca környékén, és bekeveredtem a Gosdó Hát egy ilyen volt. Nem tudtam a létezéséről. Csak a van hogy Gosdó udvar, hát mondom, benézek, és hogy gondoltam, hogy lesz egy, egy udvar, minden, megszoktam. Uh -huh. De van még egy udvar. bemegyek oda is, hát több már biztos nem lesz. De van még egy harmadik udvar, hát ez még, még, még úgy kanyarodik is. Hát ez fantasztikus. Ki volt írva, hogy itt a negyedik udvar, ötödik ház, meg ilyesmi, a táblák, ugye, és csak megy az ember előre is, még mindig, még mindig újabb udvarok. Hát ez egy akkor élmény volt nekem, van mai napig emlékeletes, hogy már akkor úgy gondoltam, tudtam arra, hogy ezt a Madás utat, hogy meg akarják hozzabítani. És először úgy voltam vele, hogy hát miért is nem csinálták ezt meg, aztán rájöttem, hogy hát ezt nem szabad megcsinálni, mert akkor bele kéne bontani a gosdúrba, és azt nem szabad megtenni. Mm -hmm. Tehát, és még, még egyszer mondom, még a szakképzés előtt voltam, tehát még te voltam, amikor ezek történtek, és ez azóta ezek a meggyőződéseim csak nevekedtek, hogy, hogy ott óriási értékek vannak, ahogy te is elmondtad és talán most egy kicsit közeledje egy újabb témakör felé. Nagyon hát szomorúan hát látom, hogy ezt nem mindenki neki gondolja így, hogy ott az ottani értékek egyedülállóak és megőzendők. Legalábbis ezt tapasztaljuk az utóbbi hát 15 évben, 10 évben, valahogy így. Hát az utóbbi, hát most már 15-20 évben Hát egész igazából megjelentek a beruházók, szóval itt, itt különböző folyam, tehát A leromlás, azt kell mondani, hogy leromlás, tehát a, a nem foglalkozása ezzel a területtel, az nagyon régi múltra visszatekint. Tehát nem, nem vettem, hogy a 80-as években már a városrehabilitációs tervek itten készültek, tehát már akkor látható volt, hogy ezekre a területekre, most nem csak ugye a Belserzsébetvároson, hanem az összes Józsefváros, várost nem lehetne említeni az összes belső területre, nem jutottak források, nem fordítottak, ugye lakotepépítésre folytottak a pénzt. Ezek folyamatosan leromlottak, és ez folytatódott tulajdonképpen egészen a rendszerváltásig Azt kell mondanom, hogy rendszerváltást követően is rengeteg épületet érintően. Tehát itt két irányú folyamat volt, az egyik a leromlás. Na most a leromlás az, az, az ugye egy... Hát, az egy komplex folyamat, mint urbanisták megbeszélhetjük, ugye, tehát az, az párhuzamosan az épületek fizikai alapot a komfortfokozatának a leromlása, az épületek esztétikai leromlása, ezzel párhuzamosan az infrastruktúra, az utcák, minden, és ezzel párhuzamosan bizony a lakon is folyamatosan kicserélődik. Tehát ez tudomások kevelni, tehát ahol rosszak, a, romlanak a lakáskörülmények, oda nem a gazdagok vagy a magasabb jövedelme rendelkezők fognak menni, sőt ellenkezőleg ők kimenekülnek belőle, és, és azok találnak helyet a leromló területeken, mindenhol a világon és Budapest több helyén is, leromló területeken azok találnak lakhatást, akiknek hát kevesebb pénzük van, és azt tudják megfizetni. Ez de nagyon... De ez, tehát ez, ez egy ördői kört is jelent. Hát ezt nevezzük számosodásnak és tehát, egy ilyen, tehát ez az, amit ugye nagyon nehéz visszafordítani, tehát ahol egyszerre kellene visszafordítani valahogy a... Ö, ö, tehát a urbanisztikai értelemben a, a fizikai ö, felújítást is ugye el kéne végezni, és egyben a társadalmi valamilyen új kompozíciónak a kialakítását is. Ez egy rettentő. kényes új kompozíció. Igen, ez egy rettentő kényes folyamat. Ez az új kompozíció, ez, ez, egy, ez ha nagyon durva vagyok, akkor ez kitelepítést is jelent. Tehát mondjuk a, a Ferencvárosnak a rehabilitációja, vagy a Józsefvárosban most folyó rehabilitáció, az azt jelenti, hogy az ottani népesség, szegény emberek, azok onnan el kellett, hogy költözzenek, és azoknak ott nincs többé helyük. Tehát kérdés az, hogy persze ők képviseltek-e még valami kultúrát, vagy tényleg... Egy, egy, vagy vagy Hát igen. Csak úgy mondanám, tehát ismertem <gül> a terület korábbi... Igen, nekem is az olyan, hogy képviseltek. Tehát valami el fog veszni örökre, ami a helynek a, a szelleműhoz tartozott, és valami egészen más lesz, mi akkor is, hogyha a falakat hasonlóra megépítik, azok nem ugyanaz lesz, hanem valami egész más. De ebben benne van egy olyan dolog is, hogy hogy vajon egy városnak, és az megint csak itt előjön bennem ez a kötelesség, hogy nem kötelessége a, a úgy gondolkozni, hogy a lakóit fölemelje, nem pedig ö, ö, szelektálja, úgy, úgy mondjam, tehát magyarul, ki nyomja finoman, vagy kevésbé finoman egy területről, azzal a jelszóval, hogy van szóval, jobb területet csinálunk, és nem pedig az ő életszínvonalakat emeljük meg, hanem egyszerűen engedjük a, a a pénzesen embereket ide, és őket meg valahol elpateroljuk és majd lesz velük valami. Az már nem a mi felelősségünk. Igen, látom, az előhívtam belőled is ezt, amit így most mondtál, ezzel a társadalmi kompozíció megváltozása címéig. Rendk valóban rendkívül diplomatikus. Ez rendkívül diplomatikus. Nem véletlenül rendkívül igen. diplomatikus kifejezéssel. Igen. De azért nem erre gondoltam, de, de, de, fontos, de, de, de fontos, jó, igen, igen, igen, igen, igen így van, mert, mert ha nem keressük meg a, a finom, vagy ha úgy tetszik a szerves megoldásokat, akkor valóban csak az ilyen végletes megoldások maradnak. Melyeket én személyesen sajnos nem bírok szeretni és támogatni. Tehát én azt gondolom, hogy adott esetben időt, energiát kell folytani arra, hogy a finom, finom és szerves megoldásokat megtaláljuk. Na most egyébként egy-két jobb egészen. Pitypirítj egy-két jó példát is volt, szerencsém azért. Még annó bizottsági elnöként is látni, akár a, a középső Ferencvárosi felújításnál, de ez szóval azért egy-kettőt, ami pontosan azzal vág össze, és hát az itt szakértőként is rengeteg javaslatot lehetettünk az elmúlt, nem tudom, száz év alatt. Amit, tehát pontosan, persze, persze, tehát egy városrész az nem kövekből áll csak, hogy ne. Tehát a városrész az, az ő lakóiból áll elsősorban, és aztán nekik van környezetük. Hm. Tehát, tehát persze... így te, te történt te, történt rá, a, Tehát egy városrésznek nem, van egy társadalma, van, és az alakítja egyébként maga köré azokat Igen. a köveket, meg mindent. Egyébként ez ténylegesen így van. Szóval. Na most... Ö, ö, és ennyiben valóban ez az elsőrendű. Tehát, hogy mennyiben leszorítja az egzisztenciájában a lakókat egy... Helyi vagy lokális politika, vagy mennyire van azon rajta, hogy, hogy mondjam, hogy egy normális egzisztenciát, egy, egy élhető egzisztenciában éljenek. Ez nagyon visszahat egyébként a lakókörnyezetre is. Tehát, hogyha, ö, ö, hogyha ez van, most ennek ilyen teljesen lakásügyi részlete is vannak, tehát hogy, hogy adott esetben meg lehet azt csinálni, hogy úgy fölújítok egy, egy épületet lakásokkal együtt, hogy ott ö, ö, ugyan drágább lesz lakni valamivel, de én figyelek arra, hogy ne legyen luxus drágább, mert az valóban egy társadalmi cserét okoz. Nincs is, tehát adott esetben szükség, hogy luxus drágább legyen. De igen, csak egy nagyon ócska, komfort nélküli lakásban lakni, és egy már komfortos, fölújtott normásban lakni, az különbség, tehát árban is különbség. Nos, ha én el odafigyelek, mint önkormányzat, és a kettő közötti különbözetet elkezdem támogatni, na most erre persze számos nemzetközi példa is van, tehát ez nem, nem nekünk kell itt kitalálni. Tehát az átmenetet tulajdonképpen támogatom. És akkor akár az az idős néni, aki egyébként azt a komfortos, most már másfélszobás, most már normálisabb lakást, nem tudná megfizetni ön előbből, de ha én, de ő ott lakott. Ha ah, én őt támogatom, és ezt a dolog részének tekintem, akkor ő ott tud maradni, hm? tehát nincs semmiféle kitelepítés, meg nem tudom, hogy micsoda, de amikor én azt mondom, hogy a társadalmi kompozíció csak változik, akkor csak az a realitással számolni kell, hogy egy felújítás után, még ha így oda is figyelek arra, hogy a volt lakók minden lehetőség szerint ott, lak, ott maradhassanak, mint lakók, akkor is a dolog természetes folyamatai elindulnak abba az irányba, hogy az össz lakosság szerves módon elkezd önállóan ki, nem, én, nem én, én cserélem ki, hanem önállóan elkezdenek cserélődni, mint ahogy egy felújítás előtti 10-15 év alatt is cserélődik a lakosság. Hm? Az egy minden... nagyon fontos dolog az, hogy a nagyon leromlott városrészekben, és ez a zsidonegyedet is érintette, tehát a nagyon leromló városrészekben, ott a számosodás, vagy az ilyen erős, dinamikus leromlás évtizedeiben, vagy 10-15 évében nagyon kicserődők a lakosság mondjuk a korábbiakhoz képest. És ezt az ott élők érzékelik is. Érzékelik maguk körül, hogy cserélődik. Tehát, na most nem kell félni szerintem attól a folyamattól, hogyha nem kitelepítéssel dolgozik egy rehabilitáció, hanem egy ott tartással dolgozik, tehát hogy ott maradhassanak a, a, a lakók, de a felújtás után privát emberként elkezdődnek bizonyos cserék, akkor beáll fokozatosan egy olyan ö, társadalom megint, ami nagyjából megfelelnek a területnek a, a a, a, tehát az ára és a, és a viszonyaihoz. Itt csak az, de itt most a levegőbe beszélünk egyébként, de mindez akkor lenne egy pozitív történet. Hát ha látnánk azt, hogy Igen. valami élhető, összefüggő ö, életkörülményeket akarnának kialakítani a belső városban. Hát jelenleg most azért még nem tartunk ott, hogy ezt látnánk. Igen, de bizonyos tekintetben mi most, hogy mivel a kritika, az már olyan súlyosan vastag ezzel a, a területen kapcsolatban, és ezzel már mi is átestünk, már nincs kedvünk kritizálni tulajdonképpen, mert már ja, ja, ja. ennél már úgy, mondjam, úgy tűnik mélyebbre, most nem lehet Jó. süllyedni rövid távon, ami, ami ott folyik. Tehát, uh -huh. tehát engem most már az érdekel, még akkor is, ha utópiának tűnik, hogy, uh -huh. hogy milyen fajta hozzáállás volna lehetséges, hisz Ja, ha én mindig abban gondolkodom, hogy akik minket hallgatnak, azok talán együtt is gondolkodnak velünk, és teljesen mindegy, hogy hol van az ember, ha elkezd másképpen gondolkodni a saját életéről, azt mondja, hogy ó, hát nem csak a falakat kéne fölújítani, hanem esetleg, mit tudom én, lehet, hogy az öreg néniknek már nincs lehetőség, hogy átképezzék őket, nem tudom, hogy mire vagy. Vagy bevonják a kereskedelmet Még az se biztos egyébként. Uh -huh. De azok, akik ott vannak fiatalok, középkorok, stb. Azoknak még valahogy lehet segíteni úgy, hogy ők a saját számításukat, tehát magyarul a, a megélhetésüket jobban megtalálják azon a helyen, ahol vannak, és azt. Azzal együtt erősödjön meg a dolog. Tehát ne csupán azzal, hogy, hogy valamilyen feltételt, mondjuk a lakhatási feltételeket én javítom egy bizonyos határig, de nem törődök azzal, hogy az az ember, az még talán ezt ugyan mondjuk ki tudja fizetni, de a kulturálisan nem változik meg, nem, nem kapott jobban munkát, nem, nincs helyben e, munka lehetősége, stb. stb. már pedig ahhoz, hogy ez egy élő és izgalmas város legyen, ahhoz valószínűleg nem az kell, hogy az ember ott lakjon mondjuk hatodik előttbe, és, és 25 menjen menjenél dolgozni valahova egy építkezés, és utána visszajöjjön mondjuk egy cigány ember. Annak nem sok feneke van, izgalmasabb lenne, ha ő ott be tudna kapcsolódni a helyi kereskedelembe, vagy bármibe. De nyilvánvalóan egy, egy Kicsit kulturáltabb névon, mint ami, amit, ha nem ápolunk, akkor az marad a, a feketézés, Na, és a nem e, tudom, micsoda, amit hát nem is nevezhetünk kereskedelmet. Várjál, figyelj, te nagyon nehéz lappul szóval túl nehezett. A, a a, ha a azért én nevezte magam, hogy gyorsan itt utópiának, hogy én, én mennék egy kicsit Igen. könnyebb, Tehát ez, ez, ez mert ezt elképzelni is túl nehéz. K ö, ö, ö, most azért is most, nem, szóval most nem, nem csak humorkodásból mondtam, hanem önkormányzat, hogy most foglalkoztatás, munkalehetőséget, hogy teremtsen, ez egy, ez az egy, egyik az ez Nem tartozna hozzá? Ő, most legalábbis tudományos szempontból. És szeretnék erőleg. könnyebb irányba kanyarodni. <gül> <gül> Amire látunk viszont élő példákat, tehát amit látjuk, hogy megvalósítható. Tehát, és, és, uh -huh. és erről szól csak csak nem, nem esetleg rögtön a legnehezebb én részét akarja megfogni, hogy ö, most egy másodpercig. Most én ugye egyébként is azért is vagyok itt, mert ott laktam, szóval bocsánat, elnézést kérek, ha ott lakók jogán, <gül> és, <legyen> <gül> rá. Rá. <gül> tehát, és ugye mellesleg azért három pici gyerekkel laktam ott. Tehát izé. Na most ezt azért hozom szóba, mert szóval, hogy kimegy az ember mondjuk egy-kettő-három pici gyerekkel, a, lakásából a belső Elzsébetvárosban és hova is megy játszani. Szóval hát egy kicsit lassítsunk. Tehát hol van játszótér? Most akkor még nem volt, ugye ma már ott a Király és a szóval a Király van egy ilyen holó utca, Igen, igen, 20x20 20x20 bezsúfolva, nagyon eukonform, de hát az egy ilyen irinyó, pirinyó, pirinyó, pirinyó. Miközben azért bocsánat, elképesztő léptékű bontások és, és üres telkek uh -huh. jöttek létre az elmúlt időszakban ő, a belső erzsébetvás területén. Tehát az úgynevezett beépítés, beépítettség lazulása azért közben időre... Nem valósult de, meg. De ilyen értelemben megvalósult, hogy időlegesen, időlegesen. üresé váltak ilyen hat. Uh -huh. Tehát magyarul... Ezt tartani. Tehát magyarul uh -huh. azért, ha én körülnézek mondjuk uh -huh. egy... Most nem is akok ilyen mindenféle ilyen Amsterdammal, Igen, Igen, ilyen Igen. mindenféle furcsaságkal előjönni. Tehát, hogy hogy próbálkoznak egyébként szintén ilyen sűrűn beépített és ilyen, tehát ilyen történelmi területeken valahogy azt élhetővé tenni. Hát akkor az egyik azért az, hogy mondjuk kicsi gyerekkel a fiatal, tehát a te is említettél mondjuk, tehát a fiatal párok, hát azért úgy kényelmesen ottan találjanak valami helyet, valahol Igen. egy játszóteret, vagy hogy tudjanak közlekedni Igen. ott a, a, a területen. Uh, erre, uh, tehát ez sokkal könnyebb, ez sokkal, tehát ez sokkal könnyebben bárki végig gondolhatja, hogy ez önkormányzattól is függ bizony, tehát hogyha nem adom el rögtön egy befektetőnek, háznak vagy meg egészen hát félrefusser át lakóépület stb. Okay. ezt a, azt az egyébként önkormányzati tulajdonot elkezdve. Egyébként lakóépület és rajta. Még csak abszolút nem, zárul, nem, jön, nem de most még arról nem is beszélünk, hogy valójában az önkormányzat effektíve mennyit kap ebből. Jó, nem, mm, tehát most, most csak ha az urbanisztikai igen, részét nézem, igen. tehát hogy magyarul hogy igenis lett volna rá mód, és még ma is van mód, tehát ha most előre is igen igenis ma is van mód rá arra, hogy végig gondoljuk, hogy mondjuk az említett, tehát ez a belső besse területen, hol lehet normális olyan zöld területeket kialakítani, ami az, ahol az idősek le tudnak normálisan. Hát ne hát az a, mondjuk a, a, a, a Kétli Anna térnek becézett kutyakfuttató és ízé, szóval, hogy azt, azt mint önkormányzati projekt eladni, hogy ott három padot letettem egy forgalmas Veselény utca mellett, és ez a zöld felület programom, hát ez nulla, tehát ez így egészen siralmas. Tehát a terület olyan, mai állapota is olyan, hogy lehetne növelni úgy az öt területeket, ami szolgálja az időseket, akik sokan vannak a területen. Szolgálja a fiatalokat, akik szintén áramolnak be, hogy így mondjam, a területre, tehát jönnének még vissza is sokan erre a területre. És egyébként mellesleg zárójében szolgálná még az említett turistákat is bizonyos módokon. Most erre semmit nem látunk, de ezt most nem... Most ha a, hogy túl kell haladni ugye a kritikán, a kritikán meg a sira. Tehát ezt például előre, előrevinni és, a te, a ez például egy kifelten előre a területet. Ez, ez még egy könnyen dolg, így így jelentem, megért, és jelentősen és neked. Ilyen. De, de hogy, hogy ez oda vonz olyan embereket, tehát oda tud vonzani olyan fiatalokat, akiknek van munkájuk. Tehát akik egy szolid egzisztencával rendelkeznek, már mondjam, nagyon gazdagok, azok nem fognak idejönni a belsehelyzetbe. Tehát ők a zöld vezetekbe fognak továbbra is odapestni. De az, hogy, hogy egy közepes jövedelmű pedagógus, sok-sok mindenkit lehetne említeni, akik így egy városi életmóddal kellemesen ö, ö, megvannak a város közepén, ezt igénylik is, fiatalok, jövedelmük van. De, de akkor is ezt lakhatóvá kell számukra tenni, mert ha nem teszem számukra ezt ilyen értelműen lakhatóvá, akkor ahogy megszületik az első gyerek vagy a másik gyerek, ők is kimenekülnek. Tehát ők is kimennek valami olyan helyre, ahol legalább van egy két nézetméternyi placanak a gyereknek, vagy legalább egy olyan helyre, ahol van óvodavös és a többi. Ugye nemrég akarták a a, a Dobutcában bezárni a ottani önkormányzati bölcsödét. Ott van egy bölcsöde, az egyik ö, ö, tulajdonképpen udvarra építették, de az, az udvar az olyan udvar, hogy egy ilyen nagyon nagy, tehát ilyen keretes beépítésű, tehát egy még kertje is van a bölcsődének, de végül a pénz, vagy nem tudom milyen hiány miatt végülis megmaradt a bölcsőde. De ezek fontos dolgok. Tehát én, amit külföldön látok, az az, hogy ott az önkormányzatok arról gondoskodnak, hogy legyen bölcsőde. Uh -huh. Hogy legyen óvoda. Uh -huh. Ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy el tudjam menni dolgozni. Uh -huh. Érted? Mert különben ez is köttéget, hogy nem tudsz uh -huh. elmenni dolgozni. És ezek viszont önkormányzati történetek. Tehát, hogy én úgy nézek a lakosságomra, hogy ott gondolok a gyerekesekre, a bölcsőde, óvoda, oda gondolok az idősekre. Én ezeket látom, ahol jófajta rehabilitációkat uh, látok, hogy ezekre odafigyelnek, ezek élhetővé teszik ott a lakosság számára azt a területet. Ilyen szempontból nagyon oda van hagyva, uh, uh, uh, ha ezt megnézed a, a belső erzsébetalost, tehát intézmények, mindenféle ilyen, ilyen, ilyenek szempontjából. Ezzel nagyon sokat lehet uh, segíteni, és uh, Ö, nem tudok neked nem nem végigasztani, vagy hogy mondjam, ha élhetőbbé teszek egy városrészt, akkor oda ö, ö, jönnek olyan emberek, akik ö, szeretnének oda jönni, és ezt meg is fizetik, és adott esetben többet kínálnak azoknál, mint akiknek esetleg semmi pénzük nincs. Tehát, de, de ez egy szerves folyamat, tehát ez nem egy valamilyen erőszakos folyamat. Lenne. É, azt, igen, azt mondom, hogy most szúrjunk be egy kis ö, légszünetet, és egy pár taktus zene után visszajövünk a nagyvárosi dilemmákkal. Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat. Bányai Gézadgyok, Kolondzsia Gáborra, Gyuri Péter a vendégünk, aki szociológus közgazdász és a Gosdú udvarnak a utolsó lakója volt, és ez most nagyon fontos a műsorunk szempontjából, hiszen a zsidó egyedről beszélgetünk tulajdonképpen, illetve hát ezért ennek kapcsán elég fontos kérdésekről, hisz ráadásul a fővárosok közgyűlésnek, a Szociális és Lakásügyi Bizottságnak is volt az elnöke 90-es évek elejétől, tehát van sok mondani valója ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Igen, pontosan ez az, ami tulajdonképpen kihatása volt ö, ö, a általános ö, helyzet, ami Budapesten kialakult, kihatása volt erre a térségre is, hogy ö, ugye itt nagy arányban voltak a rendszerváltásig belakások állami talajdonú, vagy esetleg tanácsi tulajdonú, de lényegében az majdnem ugyanaz volt bérlakások, és kisességben voltak ugye a, a magántalajdonú lakások, és ehhez képest egy radikális, nagyon radikális váltás történt Budapesten, és általában az országban Budapesten után a legélesebb a fordulat, hogy Hát az egyik legalacsonyabb arányú most a világon a déllakásoknak a száma aránya, ami éppensége nem egy kedvező ö, arány. Tehát egyik egy, egy oldaláról sikerült átesniük a másik oldalára, ugye ezen jó hm. magyar módon. Ö, én nem találtuk meg a, a bizonyos középutat, a, a királyi ö, középutat, hanem, hanem egyik szélsőségből is végre a másikba, és ez rengeteg gondnak, problémának a okozója volt, és van amelyik, hát részben ugye éppen erre a területre is kihat a Gyuró nagyed de más ter területekre is, e és te ebben az időszakban voltál ennek a vidasának az elnöke, hogy hogy érted ezt, meg vagy mit e Uh, uh, lehetne hát lehetne erről mondani, <gül> ne, a, a <gül> nagy közösség számára. Felelősség, nem, nem, nem, ja nem, nem hanem nem. benne van a, a közelről, Te volt, Közelről láttam mindezeket. Hogy ne? Sőt, én még, még sokkal differenciált volt, mert miközben ez, ez zajlott, amit te mondasz, a közben én világbanki tanácsadókkal tárgyaltam, hogy hogyan lehetne, meg hogyan nem lehetne. Szóval ez egy -e nagyon sok irányú történet volt. Egyébként, hogy csak néhány ilyen tényt is akkor ide tegyünk ezzel kapcsolatban Budapestről, tehát Budapesten 810 ezer lakás volt összegészében a rendszerváltáskor, és ebből 420 ezer volt tanácsi bérlakás. Ma ebből a 420 ezer tanácsi bérlakásból ö, ö, megmaradt 60 ezer önkormányzati bérlakás, és az ős lakásá még most is hát kicsit nőtt, tehát mondjuk 820-830 ezer darab lakás van, abból összesen 60 ezer az önkormányzati bérlakás. Ö, tehát valóban radikálisan, tehát egészen radikálisan lecsökkent ö, ezeknek a bérlakásoknak a száma. Ugye ez, amit mondtam, ez ráadás a belső kerületekben, tehát a 9-10, tehát a 5 6 7 8 -9 10 uh -huh. számjelzésű kerületekben, ez azt jelentette, hogy a rendszerváltáskor ott lévő lakások 90-95%-a volt tanácsi bérlakás. Tehát ez a bizonyos uh -huh. által <gül> gyerekkorodban is, tehát, hogy hol a határa <gül> a sűrű <gül> beépítettségnek. Tehát ott, amit te néztél, azok, azoknak a 90 a tanácsi Úgy bérlakások. Bérlakás Úgyhogy <gül> Ma most úgy mondjuk, ezeket na, hogy na vigyázzá, bérházzá, a végeznek. Ma most Mert ezzel régen. most véletlenül egy nagyon huncut lapot húztál, de nem, fog, volt de egy nem egy fogunk visszamenni, nem fog mert ez az össz tulajdonos, ez volt. az tanácsi bérlakás állomány egyébként jelentem egy-két kivételtől, eltekintve, magántulajdonú magán tulajdonú bérház volt valóban a másik világháború előtt. Na, de most hogy ne bonyolódjunk ebbe, nagyon bele. Az biztos, hogy nem társas ház. Igen. Tehát ezt, ezt én mondanám. És ez nagyon nagy különbség. Ö, tehát volt egy nagyon gyors privatizáció. Ö, én nekem ezzel... Tehát én, mint helyi politikus is nagyon sok gondom volt. Ö, itt egy törvényt végre kellett hajtani, ö, hisz vételi jogot adtak a, a, a lakóknak mint politikus, vagy mint helyi politikus tulajdonképpen szóban, írásban, a legkülönböző fórumokban. Én speciál azt a az álláspontot fejtettem ki végig, hogy ez egy bűn, tehát ez egy óriási hiba. Ezzel nem voltam teljesen egyedül, de messze-messze kisebbségben voltunk. Tehát én viccesen hallgatom most azokat a hangokat, akik így most mondják azt, hogy ez egy hiba volt, és én nem tudom micsoda, de ezt pontosan lehetett látni. E, e, azért két a, a folyamat közben is, is, is. Miért tartottad ezt hibána? Mert azért mindannyian úgy vagyunk, hogy, hogy ha lehet, akkor a szívünknek jobban esik, hogyha a saját tulajdonunkban van a lakásunk. Tehát ez a teljesen emberi és teljesen ö, érzelmi oldala a dolognak, aminek ország a, az akkori ö, ö, döntések eleget tettek. Ez egy ilyen Így kvázi közkívánalom volt. Ráadásul meg a a lepődni, ha most nagyon, bonyol, a nagyon sorgó, bonyolítani igen. akarnám, akkor azt is mondhatnám, hogy amit az előbb mondtam, azt én múlt időben mondtam, és ráadásul lehet, hogy én ezt nem is így gondolom a teljesen. Igen. Tehát, hogy elkopott eme álláspontom Aha. egy kicsit. Aha. Nem azért, mert ne tartanám fontosnak a bérlakásokat. Ö, én nem akarok most tényleg nagyon-nagyon bonyolult lenni, de annyit azért mondanék, hogy ahhoz, hogy egy jól üzemelő bérlakás szekt tehát ne csak bérlakásokról beszéljünk, hanem egy jól üzemelő bérlakás szektorról beszéljünk egy városban. Ahhoz jól üzemelő önkormányzatokra van szükség, ahhoz jól, üzemelő, jól és megbízhatóan és kontrolláltan üzemelő kezelőkre, vagyonkezelőkre van szükség, és átgondolt és jól működő lakbér és lakbértámogatási rendszerre van szükség. Tehát ha valaki megnézi, hogy hogy üzemelnek mondjuk a bérlaká egy jelentős, bérlakás, szekt, jelentős bérlakás állományok, részben, ön, tehát részben városi tulajdonban, részben egyébként ilyen vegyes, tehát ilyen, ma már sokféle érdekes formát kitaláltak, tehát vegyes lakástársasági form formában, Angliában, Hollandiában, Németországban, Ausztriában, és akkor most valóban Franciaországban, tehát föl lehetne sorolni valóban, a nálunk szerencsésebb országokat, ahol komoly, komoly, főleg a nagyvárosokban vagy városokban komoly bérlakásszektor van, akkor azért azt kell mondanom, hogy ezekhez ezek a feltételek kellenek. Tehát önkormányzatot említettem, vagyonkezelést említettem, jogszabályokat és támogatási rendszereket említettem. Na most, ha ezek nincsenek, vagy ha úgy teszik, nem működnek jól és megbízhatóan, akkor én is egy kicsit visszaponulok, hogy miben jobb lakni. És ez a privatizációs is hozzátartozott. Tehát ö, ö, rengeteg bérlő azért menekült, ezt pontosan tudjuk. Tehát, renget, tehát bérlő tízezrei azért menekültek. Ö, a lakásvásárlásban, nem csak az bágyak meg a nem tudom mik miatt, hanem azért, mert az adott pillanatban egész egyszerűen nem tartották megbízhatónak a vagyonkezelőt, azok nagyon rosszul működtek, ráadásul nagyon féltek attól, hogy egyik persze a másikra megemelik a lakbéreket. Mm -hmm. Tehát olyan önkormányzatok, amelyek tulajdonosként bérbadóként rendelkeztek a lakbérekről, azok teljesen kiszámíthatatlan módon esetleg háromszorosára emelik a lakbéreket. Sajnos erre aztán voltak is gyakorlati példák, tehát sajnos a volt bérlők, jól sejtették, érezték, hogy nem megbízhatóak ezek a működések. Na most, ilyen helyzetben más országban is mindenki nagyon utána bérlakásban lakni, tehát ha az kiszámíthatatlan, ha azt ott oda hagyják évtizedekre, és nem nyúl hozzá vagyon vagyonkező, stb. stb. stb. Tehát, ö, ö, tehát egy dolog, hogy szükség van bérlakásra, de nem csak úgy önmagában. Tehát ahhoz, ezek a kiszámítható kis intézmények is kellenek, mint támogatás, mint szabályozás, mint finanszírozás, mint önkormányzati háttér. Ö, úgyhogy, ö, e, na most erre... Amikor az előbb fél azt mondtam, hogy még ilyen, még, még ilyen világbankosok is itt köröztek. A világbankosok ezügyben köröztek egyébként itt Magyarországon, hogy ők akkor még sokkal többet láttak, a, tehát mi nekünk még kevesebbet láttunk akkor még a világból, tehát ők számos helyről voltak tapasztalatik. Tehát ők hozták ezeket a rendszereket. Tehát olyan anyagokat raktak le a mi kérésünkre, az asztunkra, hogy hogyan lehet olyan bérlakásrendszer. Tehát ők nem a privatizálásra mm -hmm. tettek hanem, hogy hogyan lehet olyan okos bérlakásrendszert működtetni, hogy szegény az ország, szegények az önkori, szerények az emberek és tehát mindenki, senkinek nincs pénze. De hogy mégis, ezt hogy lehet átforítani úgy, hogy egy működő, képes bérlakás rendszer irányába haladjunk. Aztán ezt úgy, ahogy van, adakta kellett tenném, a parlament más döntött azt mondta, hogy mindent adjunk el. Most ezt mindenki tudja, hogy azért úgy mindent eladni, hogy források nélkül, és hogy nincs a felújításra, elmájt felújításra pénze a, a új tulajdonosnak, az a városépítészeti szempontból megint egy tragédia. Megint egy tragédia. Na most a belső Erzsébetvásban ugye, és ez nem csak őt érintette, ugye az volt a dupla probléma, hogy ott mindenképp azt meg akartuk körözni, Az eleti lakástörvényben az is volt, hogy nem is szabadott. Tehát ott nem volt vételi joga a lakóknak. Éppen azért, mert majd hozzányúlunk és felújítjuk, csak éppen elmaradt a felújítás. Tehát ott befagyott a helyzet, ez iszonyú elégedetlenséget okozott egyébként a lakosság körében. Ott meg se lehetett venni a lakásokat. Uh -huh. Tehát ott, de az önkormányzat sem szánt rá pénzt, és nem kezdett el felújítani. Na most én amit, tehát a 12 évvel, a között megpróbáltam most gyakorlatilag segíteni ezen a történeten, most, nem, most megint eljövök egy kicsit a belső Ezzétvárostól, az tulajdonképpen városrehabilitációs alapnak a megcsinálása. Tehát magyarul az, hogy ha már egyszer átözönlenek a boldbérlők új társasházakba, és uh, ilyen társasházi lakástólásra válnak, de tulajdonképpen nincs pénzük arra, hogy ne kilássanak megcsinálni az elmaradt felújításokat, akkor valóban az önkormányzatnak kell olyan eszközt varázsolni, ez praktikusan egyébként pénz. Tehát pénzt és olyan támogatási rendszer, tehát nem csak úgy pénzt a polcra, hanem valami olyan támogatási rendszer, ahol ezek az új társasházak elkezdhetik részben önerővel, amennyi van nekik, részben ilyen ö, ö, ö, önkormányzati, vagy az adófizetők, vagy az önkormányzati pénzekből ö, fölújítani a maguk társasházát. Tehát most ezt én azt gondolom, hogy mindenképp nagyon fontos program volt, és nagyon sok mindennel segített. Szerintem tulajdonképpen leginkább azt segítette, hogy a Lakó közösségek, a maguk erő, tehát teherbíró képességük arányában fokozatosan évről évre elkezdtek ahhoz hozzányúlni, amit ők fontosnak tartottak. Mm. Nagyon érdekes volt egyébként, hogy mit tartottak fontosnak. Mi azt hittük, hogy a műszakilag legkényesebb kérdéseknél kezdik, tehát a tető, a, a kémény. Nem. Már, már csak az, is, az azok mindig nagy falat. Nagy falat, így Igen. van. Úgyhogy úgy, hogy kezdték tulajdonképpen a, a kapu ő, bejáróval, Aha. tehát maga a kapuval, a, a, a tehát kapuálya, csinosították először. a, a lépcsőházzal, így van, tehát csinosították először, de mi azt figyeltük meg, hogy az évről évről, így, tehát ahogy így haladt előre egy ház, ment is előre, már akkor már hozzászoktak ahhoz, hogy hogy ezt lehet csinálni, tehát értették a rendszer, tehát ezt lehet csinálni, már csábító is egy ilyen támogatási rendszert. érdemes spórolni, vagy hogy felújítási, ugye kicsit félretenni a közös költségből, és akkor eljutottak egyébként, tehát ezek a házak aztán szépen, fokozatosan maguk szerves módján eljutottak a kéményhez, a ganghoz, a infrastruktúrához és így tovább. Ö, én ezt nem tartom egy rossz dolognak. Tehát ez például egy tipikus szemléletbeli dolog, hogy egy műszaki vagy egy külső ö, szemlélő azt mondanak, nem, nem, nem, kémény, strong, én nem tudom mi. Az emberek nem ezt az utat választották, de eljutottak ugyanahhoz az eredményhez. Ö, és ebben, tehát egyszerűen jobban akartak élni gyorsan egy-két év alt, és amikor ezt látták, hogy ott már érdemes normálisan élni, Egyébként ez javította is azt, hogy meg vissza kell térnem. Tehát ez javította az adott épületek, az adott lakások egész egyszerűen lakáspiaci pozícióját. Tehát tulajdonképpen jobban, be, szívesebben beköltöztek fiatalabb vagy jövedelemmel rendelkező lakók ezekbe a régi házakba. Az örökösök egész hajlandók voltak beköltözni, és nem az öldöve. Magyarul egy kicsit megerősödött anyagilag is sokszor ez egy-egy ilyen ház, és már tudott jobban szállni arra, ami drágább. Tehát ami és itt van, és itt tovább. Egy, egy, csak lehet, hogy egy mellé mellékkérdés, mondjuk egy társadalmi szempontjából nem, hogy a, a házban levő üzlethelységek, Igen. Igen. azok Igen. úgy gondolom, hogy legtöbbször megmaradtak önkormányzati tulajdonban, van, ami eléggé nevetséges, hisz ha Igen. valamiből a háznak lehetett volna önálló jövedelme, az az, hogyha bérbe adhatja azokat Igen. a közös területeket, és, és akkor nem kell különösképpen pályáztatni, nem tudom, is, belepumpálnám, akkor ez akkor elkezdenének, akkor ezzel gazdálkodni lehetett volna. É, igen, jelentem ezeknek a, ha jól működik egy, ma egy önkormányzati rendszer, akkor ezeknek a helységnek, vagy üzletének a bérbevértenek egy jelentős részét egyébként a megmaradt, bérlakás. megmaradt bérlakásos épületekre forgatja vissza, tehát, de mert kompán, ott a lakbérek viszont elég nyomottak. Világos, de nem igazság ez nem igazságtalan, hogyha együtt, egy házat. De ezzel együtt azt gondolom, az igen. házukban levő lakbért egy, egy, egy idegen házra fordítjuk az az ő rajtuk nem sokat segít, ők meg pályázhatnak, vagy nem tudom, mi majd összegyűjtik a pénzt 26 Most én túlhaladnék azon, okay. ez, ez egy kicsit gyors volt, hogy mi igazságos, és mi igazság, ez túl sok minden keveredik, akkor urbanisztika és egyéb de, szempontok, okay, csak... de egyébként én is azt gondolom, hogy ez egy érdekes döntés Olyan, volt az adott pillanatban, egyébként fölmerült, tehát kifejez... ez egy döntés volt, hogy a hogy az üzleteket is el kell adni a társasház részére, mint közös tulajdonú helysek, és aztán majd a társasházak adják bérbe ezeket. Ez aztán nem így valósult meg, szerintem teljesen emberi okok játszottak közül, hogy így vagy úgy valósult meg az adott pillanat, tehát hogy hogy születek meg ezek a döntések a jogszabályokban. Én is el tudnám képzelni, tehát félrejét és ne én is el tudnám képzelni. El tudnék képzelni egy olyan fölállást, ha maguk a társaságok gazdálkodhatnának az üzlethelységeikkel is. Ö, tehát ezt abszolút el lehet képzelni, vagy azoknak legalább egy részével. Tehát ez is lehetne, mindent lehet okosan szabályozni, mert azért a, a lehet különböző megoldásokat találni. Tehát ez, ez, ez valóban ez így alakult, most már, itt van, majdnem húsz évvel ezelőtt például, hogy a társaságok nem kapták meg többségében az üzlethelyseket. És nem biztos, hogy ez jó volt, hogy így alakult. Ö, és akkor aztán mi egyéb finomságok is tartoznak nyilván az ilyenekhez, mert nyilván gondolni kell azokra a társasházakra, ahol nagyon sok öreg van, nagyon sok alacsony jövedelmű van, oda más típusú támogatásokat is, vagy más szerkeletű támogatásokat is folyósítani kell ahhoz, hogy ott elindulhasson egy épületfelújítás. Tehát ez csak akarom mérhezni, tehát ez nem, nem lehet egy sematikusan minden társasházra ugyanazokkal a kondíciókkal gondolni, de mondjuk erre is születtek törekvések, tehát egy idő után több lett támogatást ő, próbált az a rendszer nyújtani pont ilyen tényezők alapján, tehát hogy valahol magasabb százalékban élnek, mit tudom, egy nyugdíj fölött élők, stb. Tehát, tehát, hogy egész egyszerűen azokat jobban ő, támogassák. Úgyhogy, ő, tehát itt igazából ezek a Szabályozási rendszerek azok, amik nagyon hiányoznak, és amik, amiket máshol meg tudnak csinálni, de azok előfeltételei annak, hogy egy városrészt élő módon megtartsunk, vagy akár, akár újra bérlakásokkal rendelkező városrészt alakítsunk. Ne felejtsük el, tehát visszamennék a háború előtti felálláshoz. Tehát azért nem lenne akadálya annak, hogy akár most is nőjenek a bérlak. Tehát a bérlakások száma nőjön, akár ilyen területen is nőjön a bérlakások száma. Tehát, hogy emberek vagy tulajdonosok kiadják bérbe a lakásaikat. Persze. Csak Azt ehhez, hogy ez normálisan működjön, mind. mint más városban, és ez kell egy átgondolt rendszer, egy akinek kell egy lakbérszabázási rendszer. Egyáltalán, hogy legális legyen tehát rengeteg minden olyan kell, ami ezt el tudja vinni abba az irányba, hogy tulajdonképpen egy lakosság élhessen egy ilyen területen. Persze mondjuk itt vannak egyszerű mondjuk ilyen gazdasági Igen. tények. Például az, hogyha mondjuk valaki építene egy bérházat, azt Igen. a mostani piaci bérekkel szeretnék kiadni, Igen. amiben ráadásul nem is nagyon lehet uh, kifogást találnunk, hisz az a piaci bér, az körülbelül a, a 20-25 éves uh, uh, törlesztésnek törlesztés törlesztés felelme, így, tehát magyarul, magyarul ő valójában nem túl tehát ha ezt egy banki kamattal ak hasonlítom össze, Igen. akkor ez egy rendkívül kicsi ö, ö, kamatot jelent a, arra a tőkére nézve, hogyha az annyit ér, itt az építési költség és a, a, a, a, a, a, a ár között azért van egy rés, amiben azért meg lehet gazdagodni. De, de valójában, ha nekem ma van egy lakásom, miért mondjuk 10 millió forintot, és én azt ki tudom adni, mondjuk még holcsóbb, akkor még jobban járok, de egy, egy minél nagyobban már kevésbé lehet jó áron kiadni, az valóban még piaci áron sem feltétlenül egy nagyon jó üzleti fogás, hisz, hisz az a pénz az nem a lakásba kerül vissza, nem aznak az értékét, az fölemésztődik, de nincs megfelelő üzleti megtérülése. <gül> Na most, ö, ö, ö, tehát, tehát itt az egész konstrukcióban vannak ö, ö, nehézségek, még tíz a piaci alapon is. Nem tudom, hogy ezt, ezt másuk, ahol nagy tapasztalat Mely év, évszázadok óta működik, ugye? Kapitalizmusban hogy oldják meg? Ott, ott valahogy működik, tehát ennek van megoldása. Igen, csak jó. Nálunk lehet, hogy ez. ez Pedig már is nálunk lehet, is 20 nál... év volt a kapitalizmus, működik. Úgyhogy hát most már kicsit összekaphatnánk magunkat, hát igen, hogy hogyan, kell egy is hogyan, van, hogyan is kell egy kapitalizmust működtetni. Az is igaz, é. hogy külföldön a drágábbak a lakbérek, tehát magasabb mindenképpen, az egy súlyosabb teher, mint itt egy, egy olyan önkormányzatnak elképzett lakbére az ember még mindig csak ilyen 10-15-20 forintokat képzel el, én nem tudom, hogy mennyi most, most. Így, e, és nem 60-at, vagy 80-at, vagy 100 amit adott esetben gyűjjön, akkor a területi lakásért meg kéne fizetni Ló, e, az piaci az alapon. Az hát az egyik, amit most én nem fogok ilyen részletben belehallna mindenki, mert valóban az, amit külföldön kicsi szóltak igen. most már nem tudom 150 év alatt, hát azt részletesen az most mindenki belehalna, de azt az én mindenki tudja, mert ezerszer szerintem említettük is. Tehát szinte közszájon forog, tehát hogy mondjam neked, ha én vagyok egy elzsébetvázsi önkormányzat, és én eladok egy, beruházónak egy telket, vagy egy ingatlant, amiért 500 millió forintot most a hasamlőt De én azt eladom neked 100 millióért. De nem azért adom neked el 100 millióért, hogy a másik 400-on így folyjon alé, ide, meg oda, meg a moda. Hanem azért adom neked el az 100 millióért az 500 milliósat, mert kötök ved egy olyan szerződést, hogy te ott fölújított vagy fölépülő ö, ö, épületben X lakást, X kondíciókkal ö, fogsz bérbeadni. Az én általam kijelölt embereknek. Tehát az én lakást igénylő, izén még azt is, hogy nő, férfi, sok gyerekes, fekete, fehér, meg szóval mindenfélét fogok neked oda küldenem, akár előre megállapodunk, hogy te el se hajthatsag, mert én kijelölöm. De? Tehát ezért adom neked olcsóban el azt a telket, vagy épületet, és nem más miatt. Hát ez egy napi gyakorlat most, nem tudom melyik európai nagyvárost említsem, ez szóval egy napi Aha. gyakorlat. Tehát, hogy én úgy állapodok meg a befektetővel, hogy te hozzá fogsz jutni a hozamodhoz. Tehát nem minden lakásról van szó, nem itt tudom én, hogy neked lesz 120 lakásod, és abból 20-at erre kell használnod, én, hogy az én, bér, én bérlőimnek adott bérbe úgy, hogy egy moderáltabb az Rengeteg városban. Mm -hmm. Ezért te egy nagyon jó helyen, egy jó kondíciókkal, olyan építési engedéllyel, hogy te a jövedelemhez jussál, fel tudsz építeni egy számodra profitábilis bérházat. Vagy ez az egyik. A másik, hogyha úgy alakulnak a lakbérek, de ebben is lehet ebben aztán tényleg működnek rendszerek, valóban, akkor én belenyomok a bérlői oldalról egy csomó lakbértámogatást. Igen, tehát ez kétségteni így működik. Tehát, hogyha te építesz egy piaci ö, alapú ö, bérházat, és ott neked a, a kalkulációt szerint 45 000 forint ö, lakbért kell beszended, most mondtam egy számot, ha én azt akarom, mint önkormányzat, hogy oda az is mehessen bérelni, aki ezt nem tudja megfizetni csak 20-25-öt havonta, akkor én rányomok havi 20 ezer forint támogatást, nincs mese. Tehát a közpolitika így tudja De az ezt, hogy éri meg az önkormányzatnak, mert akkor annak be kell folynia valahol. Ez neki az egész, ez a szociális támogatási rendszer. Ilyeneket most is folyosít az önkormányzat, legfőbb hmm. egy kicsit butoskábban most elnézésedet kérem. Tehát most is folyosít mindenféle segélycím szalat, meg lakásfentartási támogatás, hmm. meg fel, Most kb. 15 cím szalat folyosít hasonlóakat össze-vissza. Uh -huh. szóval Tehát én ezt csak -E azért mondom neked, hogy azért szó, szó, szó nincs ezekben az esetekben, hogy te, mint befektető, hmm rosszul szabad, hogy járjál. Ha te, mint befektető rosszul járnál, akkor az életben ott egy vakóiflát nem jönne lenni létre. Nyilván nem az a cél, hogy a befektető hát rosszul járjon, mert egy akkor e? nem fogja megépíteni. Hát tehát ezért mondom azt, azt hogy ezt el... a kapitalizmust is úgy tűnik, ja. hogy lehet úgy működtetni, hogy a befektetők is ö, a természetesen a pénzükhöz, hozadékukhoz jussanak. egyébként nem extra profitjukhoz, ezekben az esetekben, tehát Érted? De, de egy rendes hozadékhoz, hozamhoz, és ugyanakkor ö, ö, ezek a támogatási rendszerek is tudjanak működni. Hát most ennél nem biztos, hogy jobban belebonyolodok, de tulajdonképpen ezek a sémák. Jó, de ez nagyon működnek. fontos, hogy az, mi például ilyesmiről nem nagyon beszéltünk, öh. mi csak arról beszéltünk, hogy megvan az ár, a 100 és az 500 millió forint között, és ez érdekes módon máshol landolt, és nem pedig a bérlakás építésbe, tehát itt pillanatilag egész más problémákkal küzdünk. Itt a csere akkor merülnek fel a... a zsidó negyed vagy a belső ezsébetalos kapcsán. Inkább a mai ilyen elvadult viszony között merül egyébként föl. De ha egy ilyen jól rendezett szerkezetben, akkor merülne föl, hogy itt valami egészen exkluzív, luxus negyedet építeni ki valakik. Még akkor is nagyon nehéz lenne ennek az értékét odáig fölcsavarni, hogy, hogy ez ebből tényleg kiszoruljon egy mondjuk középpolgárság. Tehát tulajdonképpen a belső Erzsébetvás egy normális, szerves felújítás mellett, melynek én nyomait jelenleg nem látom, de erről most nem szabad beszélni, mert nagyon sok műsor erről szól. Tehát egy normális szerves felújítás mellett... Azért meg kell olyan sok szépet voltunk, hogy mit lehetnek csinálni, az azt fogja inni valaki, hogy ez történik. De most a vízió... Egy normális szerves felújítás mellett Budapesten jelenleg csak az látható, hogy a Belső Ezsébetvás ez így ilyen enyhe középpolgárság lakó funkcionálhat a jövőben. és is ezt, volt. Ezt ez, ez tulajdonképpen sok kanyarral együtt úgy tűnik, hogy nem is nagyon változna, hogy erre, van e íté e vicces, hogy erre az... lenne ítélve ez a terület, nem egy negyednek mert nem arra, mert ahhoz túl városi, túl stb, uh, ahhoz egy kicsit túl mozgalmas is, vagy hogy mondjam, de nem is egy szlám területre, az, arra most ítélték az elmúlt évtizedek alatt, uh, hanem tulajdonképpen egy ilyen tipikus, városi közép, majdha nem azt mondom, hogy közép-alsó, közép osztálynak a, a, a lakóhelyeként célozható. Na most ezt azért érdemes lenne megcélozni, ebbe egyébként beletartoznak, beletartoznak magántulajdonlakások is, és bérelhető lakások is. Tehát ez önmagában itt abszolút megoldható lenne, ezzel nem lenne baj. Tehát itt bérelnének is fiatal párok, meg emberek lakást, hogy olyan környezet, nem csak fizikai, hanem szabálysági környezet is lenne. Ő, és ugyanakkor laknak ott, akik mondjuk ilyen privát ö, lakásokban laknak. Hmm. Itt maga azok a, azokat érzéken érinti ez az egész folyamat, most azon kívül, hogy maga a folyamat az szerintem nem is folyamat, hanem valami más, valami inkább szétrablás, de kétségtelen az ott lakókat érinti az, hogy nagyon sokan, még mindig nagyon rossz lakáskörülmények között odahagyva, nagyon leromlott épületekben élnek. Ennek az egyik útja az lenne, hogy ezekkel a társasház támogatási eszközökkel egész egyszerűen meg kell próbálni ezeket egy kicsit följavítani ezeket az épületeket. Ez egy nem igazán koncepciózus, de mégis ö, a komfort ö, és a érzetet javítja a leromlást ö, lassítja. Hát egy, nyilván egy előrebb néző történet lenne, hogyha azokhoz a tervekhez is vissza kacintan legalább az önkormányzat, amik akár 15-20 évvel ezelőtt készültek, egy épületszány finom lebontása. Aha, akkor ez felmerült. Nem viccelj, <gül> udvarok összenyitása. Ez az, amit mindig öntöttekünk, hogy 25-30 éve már az asztal volt. Tehát ö, udvarok, összenyitása, de ez nem azt jelenti, hogy lebontom az épületet. Ez nem. Az azt jelenti, hogy két egymás mellett lévő bésliből a, köz, a köztes, teszélye. ha tényleg szűkek, ha tényleg szűkek. Amit, amit mondjuk a Ferencvászba, szépen megcsináltak sok helyen. tehát hát, hogy ne szépen. szépen. Most ebbe ne bonyolódjunk még az összehasonlításban is. De, de itt de vannak az van, Tudható, példának. hogy akkor, ha uh -huh. egy, le, egy szárnyat lebontok, és a többit gyönyörű. gyönyörű. gyönyörű ha, egy tágas belső alakul ki. Iszonyú szép dolog. Ugyanakkor megmarad a értékek. Úgyhogy, és ezt azért Igen. ma már látjuk, ezt 1990 környékén nem nagyon láttuk egyébként, ugye nagyon nehéz helyzetben is volt az ország, hogy ha lebontunk egy szányat, tudunk -e lakást adni alak a Igen. 25 vagy 40 lakon. Ma már látjuk, hogy tudunk, Igen. Tehát, hogy nem igaz az, hogy ne. elnézésedet kérem, túl vagyunk, vagy nagy részén túl vagyunk. Tehát a a, kell, hogy a, a tudjanak, középső, középső vagyunk, Ferencváros is rehabilitációja, is a, a fél Józsefváros bontva az elmúlt egy-két évben. De ott több lakás épült, mennyi, mennyi volt itt meg az esetben, hogy a lakások szám. szám. Tehát, hát igen, azért volt egy szám. Ma már tudjuk, hogy egy felújított, egy egy rehabilitációs folyamatban, ha azt minimálisan, nem is mondom, hogy szakszerűen, de minimálisan megszervezzük, akkor tudunk 25-40 lakóknak <sínt> <sínt> lakásokat fölajánlni. Tehát ezt, ezt, ezt akkor még így nem tudtuk Papíron vagy, hogy mondjam, hogy ezt le tudjuk-e már a, a praxisból, tehát a gyakorlatban látjuk, hogy ezt igenis absz abszolút le tudja. Bármelyik, bármelyik érintett önkormányzat. Ez is annak, le, annak ellenére így van. Rengeteg lakó ki van költöztetve az erzsibet, ha azt a ből megenged. Uh -huh. Tehát Üresen állnak épületek, vagy új épületek állnak régiek helyén. Tehát több ezer háztartás ki lett lakoltatva praktikusan az elmúlt tíz volt a belső LGBT városból. Én is az egyik vagyok jelképes. Igen, és egy kicsit még erre volna rákérdezni ennek a, úgymond az élményére, hogy ez mit jelent. De egy, egy nagyon ugye elhangzott egy száma 810 vagy 20 ezer lakás I -Budapesti van, van, és Budapesten, vagy volt, és azt mondtad, hogy ennek a száma jelentősen nem emelkedett, tehát most is körülbelül 820-830 ezer lakás van. Tehát igen. a nagy építkezés az irodai építkezés. Az, amit látunk hát a Budapest is. óriában, vagy a cserélődnek a lakások. Igen. Már én örülök, annak a 10-20 ezer lakást De ezzel együtt igaz az, hogy ezt a fajta elhelyezést meg lehet oldani. Így van. Persze. Tehát a mai Olyan. körülmények között is. Hogy ezeket az embereket nem újonnan épült? Hát a önkormányok semmilyen új lakást nem építettek, mondjuk ha egyszerűen Igen. mondom. Tehát az lakásokban élő ilyen cseré vettek, tehát vásárolnak Igen. a piacon az önkormányok, Igen. vagy az adott beruházók, tehát ilyen SZEM-9, uh -huh. tehát régi meglévő használat. Tehát rendes magántulajdon, rengeteg lakás eladó, magántulajdon lakás, ezt megvásárolják és odaadják a volt bérlőknek. Ez abszolút működőképes. Uh -huh. és hát ehhez abszolút meg lehet szerkeszteni. És most ezt nem elméletileg mondja már az ember, hisz már mögöttünk van rengeteg Látjuk, hogy... Az elején mondtad, hogy amikor az értékvédelemről volt szó, hogy bizony-bizony még a, a szakma ö, többnyire a mainstream, a fővonalában nem igazán értékvédő. Az érdekelne, hogy hogyan ehhez ahhoz ehhez a lakossága. Tehát a, a, a város lakói... Ö, a te megítélésed szerint mennyire tartják fontosnak a értékeket, mennyire jöttek át a rádai műsorok, érted szóval? Uh -huh, vagy pedig uh -huh. mennyire lényegtelen kérdés, és csak a trend, trendi a fontos. Szóval ez, hogy tapasztalod? Nem, hát a lakosság egészen más. Tehát, nem, nem, nem. A lakosság, hát meg ja, értem, amit mondasz. Nem, a lakosság az másképp látja ezt szerintem. Tehát a lakosság egy jó része az, ha nem is rádaim értelemben értékli. Dő, de hát vagy régebbi gyökerei vannak, és azért szereti a környezetét, vagy ha utazik, ragaszkodik hozzá, vagy egyszerűen fél a változásoktól, vagy egyszerűen hogy mondjam, oda nőtt, hogy így mondjam, vagy megszokta. Tehát a, a lakosság általában, főleg a hazai környék között mindenféle változásoktól alapvetően meg van rettenve. Ezt azért mondanám, és ez az alapja is annak, hogy részben értékvédő, de hát itt rengeteg idős is lakik, hát ne már, tehát itt előregedett városrésztről is van szó, hát az idősek az életüket élték rá nagyon sok, tehát, tehát oda vannak nőve, hát rengeteg emberrel, tehát ezt nem tudjátok elképzelni, tehát itt, tehát itt nem csak a Gosdúban mindenki ismert mindenkit, hanem az egy szomszédságként uh -huh. működött, működik, tehát, tehát ott a boltosok, a, a régebbiek, de nem csak boltosok a lakók, tehát az egy ilyen mindenki mindenkit ismer egy ilyen helyen, tehát és ilyen mindenki figyelemmel van a másikra, tehát, tehát itt ezek így együtt vannak, tehát nem csak arról van szó, hogy azt a követ nem mozdítsák el, hanem azt a bácsit nem mozdítsák el. Hát most beszélhetünk arról, hogy lebontottak egy házat, de hát szerintem te is emlékszel, amikor, mint talán, bácsit ottan ott, praktikusan kilakoltatták a Gosdú volt, tehát és aztán bele is halt rögtön érted? Hmm. És volt 80 Mindenki ismerte, nem csak onnan, a világból is mindenki ismerte, és ott volt ő Borbély bácsi 60 éve. Uh -huh. Tehát, és ugyanígy a ékszerész bácsi, és most sorolhatnám, tehát ott voltak olyan boltok, meg a környéken is, akik hát oda nőttek, akik részei az egész belső Erzsébetvárosnak, tehát legalább annyira mint amiről beszélünk. Tehát a lakók egészen másképp viszonyulnak ehhez az egész történethez. Itt az nagyon fontos, hogy a lakók igen, természetesen, szerintem szinte kivétel nélkül egyetértenek azzal, hogy a leromlott lakókörülmények javuljanak. De ez nem igen. azt jelenti, hogy őket lakoltassák ki. Vannak, akik ezért költöznek be egy leromlott területre az utolsó években. Tehát van, van egy ilyen folyamat, ezt nem, nem hogy tagadni, hát ezt szociósént is tudja az ember. Igen. Tehát van, akik. Csak annyi pénzük van, hogy már egy lezuhanó területre éppen be tudnak menekülni, annak reményébe, hogy mindjárt majd lebontják, oda már senki másiként be nem költözik, ugye, mert tudja, hogy lebontják, és akkor, tehát ilyenek, főleg egy ilyen elnyújtott, ilyen lebegtetett, lesz felújítás, nem lesz felújítás egy ilyen helyzetben, ez előfordul. De azért a többség az nem ilyen, nem ebből adódik, még szerencsére mai napig, hanem ott laknak, ott élnek, az, hogy az ő épületük, a környezetük, az utca, a másik épület rendbe kerüljön, ezek abszolút az érdekükben állnak, és azt kell mondanom, hogy nem állnak az érdekükben az, hogy ott egy irodaház épülő, nem áll az érdekükben az, hogy nőjön az autóforgalom, a Holló utca, hogy valaki kitalálja, azt, hogy a Holló utca az egy parkoló utca legyen, és oda építsen parkolókat, le is bontották a Holó meglévő lakásokat, úgyhogy azok a lakók ezt most már nem idező élvezhetik, hogy ott tulajdonképpen egy parkoló utcával alakították mondjuk a Holó utcát, egy ilyen hátsó utcává és így tovább. Ez a lakóknak nem tud érdekében állni. Akkor ez hát az önkormányzat, amikor ö, ezeket a lakóparkokat ö, preferálja ezeket a területeken, az épület és lakosság csere, történik, akkor nem éppen a lakosságot képviselek. szerint. Nem a lakó, hanem valami nem. egész mást. Így van, fel, az ott, a, ott élő ö, ö, ö, ö, lakosságot képviseli. Itt az, az tulajdonképpen fura, vagy ez is ilyen érdekes ilyen részben ott lakó egyébként, ezek a demonstrációk inkább később ö, ö, ö, ö, lettek, de te is mesélt ilyeneket, hogy a lakok hogy viszonyulnak a demonstrátorokhoz. Hogy a lakosság az én tapasztalatom szerint nem kezdett el ott demonstrálni alapvetően többségében. Tehát a bizonyos kívülről jönnek a demonstrátorok igen, is. Igen, ami fontos egyébként, mert segít a lakosságnak. Csak nem biztos, igen, nem biztos, hogy mindig pont ugyanan arcú emberek demonstrálnak, mint a, mi a lakosság. Tehát ez egy kis ellenérzést válthat ki a, a lakosságból, de nem az, hogy hogy ne azt mondják. Ez egy kicsit másképp is mondják, mint amit a lakosság mondana. De nem lehetséges, <gül> hogy azért, mert a, a, akik ott laknak, azok tulajdonképpen ilyen értelemben, mint ahogy mi most ezt próbáltuk körüljárni, nincs rektisztában a saját helyzetükkel. Tehát valami olyan nagyon rövid távú ö, olyan is szílt láttak munkerőt, vagy egyáltalán lehetőséget, hogy el sem tudják képzelni, hogy, hogy ö, nekik a jogaik melyik terjedhetnének. Ez pontosan Én úgy működtem a gozduban ez pontosan így van, amit mondasz. Hát én majdnem úgy működtem aztán egy idő után a mint egy ilyen, mintha én lennék egy ilyen ügyvédi Tehát ezt, abszol, hát én ezt átéltem, mint bizottsági elnök, és nem véletlen, meg előtte is. Tehát, hogy, hogy ö, ö, tehát egy idő után elterjedt, hogy én ottan ismerem a jogszabályokat. Minden. És hát egész házaknak kellett folyamatosan. Egyébként a mai napig adok tanácsokat egész lakóközösségnek. Tehát amiket most te is mondtál, meg, meg te is itt korábban említetted, hogy hogy van ezekkel a lakóközösségekkel, meg mik történnek velük. Elképesztő és hogy mennyire nem tájékoztatják az embereket, nemhogy a jogaikról, de hogy micsoda tájé... tehát kifejezetten ijesztgetések, szóval tényleg igazi krimikről lehet beszélni, és én ismerek, tehát papíron lejött krimiket, tehát ahogy ügyvédi irodák félretájékoztatják az önkvárdánykbizásából uh -huh. egész lakók közösségeket, és az idős embereket érint, semmit nem értenek a, az egész, stb. stb. Úgyhogy igen, én egy ilyen majdnem szolgáltatásként, tehát kis Izéként működtem aztán egy idő után, de mondom, ez mai napig is így jönnek, egész lakók, közösségek adott esetben, és jó esetben még akkor mondjuk fordultak, hogy, hogy én magyarázzam el, hogy akkor mikor... Mert egyébként vannak jogaik, tehát egyébként a bérlőtnek vannak jogaik, és egyébként nagyon sok esetben meg lehet erősíteni az ő pozíciójukat, csak nagyon sokszor ők elő nem is tudnak. Tehát ez egy, ez egy igen, ez egy óriási ő, ő probléma. Amikor ilyenekről megtudnak, mondjuk például ilyen családsegítősök, akkor is jönnek és próbálnak ilyen lakásjogi segítséget kérni. Ha nem tudnak meg róla, akkor a, már az adott jó időben akkor, akkor ott problémák adódnak. Egy kicsit a, a, az érdek, érdek és értékvédőkkel is ez van egyébként. Tehát sokszor úgy tudunk inkább gyakorlati segítséget nyújtani, hogyha tényleges ilyen, ilyen jogi meg egyéb helyzetet tisztázok, és akkor kiderül, hogy igazából megvédhetők az ott lakó ő, bérlők. Igen, mert, mert nagyon sok huncutságot tehát elkövetnek mindenféle ügyvédírodak, stb. amik így tulajdonképpen sokszor megelőzhetőek egyébként, tehát nagyon gyorsan megakadályozhatóak. De hát nagyon sok olyan eset volt, amikor nem fordultak sehova, és vég-vég-vég mentek, mint egy dózer, nem csak az épületen, hanem a lakókon. Tehát a lakók alapvetően megvannak félemlítve, és nagyon sok esetben tájékozatlanok. Az egy szerencsés eset, amikor egy-két jól tájékozott, vagy egy-két hangadó ember is van a házban, és esetleg még egy kicsit hallgatnak is nál, mert akkor az tud, sok, sokszor tud segíteni. Úgyhogy ebben teljesen igazad van. Szerintem az érdekvédők vagy értékvédők részben ezt is ismerték föl, amikor őt elkezdtek ilyen részben demonstrálni vagy ilyesmiket csinálni. Tehát látták azt, hogy itt a lakosság egy része az, az annyira olyan szinten kiszolgáltatott, hogy, hogy valahogy oda kell menni és ezt erősíteni kell, vagy hangot kell adni. Te voltál a utolsó lakója, biztos nem ok nélkül, vagy nem véletlenül maradtál. Ö, akár, a, a kötődés Ekkora volt, ezért maradtál, -e, vagy pedig egyszerűen ö, a új helynek a megtalálása zúdult volna el. Nem, nem, nem. E, e, bár, ezért egy olyan házban énnél a lakóhaigyenként elköltöznek, és végül te maradsz, azért az egy kicsit. Kísértek kastévé válik már végén. Ez, vagy ez e? így, ez pontosan így van. E, az egyik a ezt, ezt választja az ember, hogy utolsókkel maradhat. Mi hát. <laughs> e, kapitány a hajón. Hát az egyik az pont, amit az, ami az előző mondatokban elhangzott. Tehát én tudtam, hogy mik a én jogaim, mint bérlő. Én ezt, tehát voltak lakógyűlések természetesen, hát egy ilyen gosdú udvarban, hogy el lehet képzelni. Hát eleve is egy szomszédság, tehát ez nagyon nem is ez, az udvaron összejöttünk. Tehát, hm. tehát ez természetes Valamelyik. volt. Úgyhogy így mondani a többi lakó is tudott a jogainkról. Ö, tehát ezt mindenki tudta, de Hát folyamatosan adtuk fel a hadálásainkat, hogy mondjuk, hogy ott, ott nagyon sokan maradtak ott a végére, sok család, aki nagyon-nagyon ott akart maradni, és semmiket Aha. nem akart elmenni, elmen és egyébként javaslatokat tettünk le az önkormányzat. Ez föl merült, hogy tulajdonképpen a fölújítás után lehetnek öltözően? Az on? is fölmerült, az is fölmerült, de egyéb javaslatokat is tettünk le, minket kérdezhetek, hogy hogyan lehetne fölújítani. Például mi úgy láttuk, hogy, hogy hogy sokan, akik már ott maradtak, azok tudnának társas úgy működni, hogy félretesznek a felújítás. És mi is föl tudtuk volna újítani egyébként, mint társas a goszdút, és ebben bizt, ebben számításokat is végeztünk, stb. Tehát mi is meg tudtuk majd csinálni, egy, ha úgy tetszik, egy szerves felújítását a goszdónak. Az biztos, hogy nem szerepelt volna a tervünkben föld alatti úszoda, ez igaz. De nem szerepelt Igen. volna a tervünkben az, hogy két vagy két és fél kis goszdú épületekbe ilyen hiperlifteket beszereljünk, Aha. amit fölvisz a de ez de ezt tulajdonképpen nem szerves része, tehát ez, ez, ez Én, igazából nem is... Ilyeneket nem terveztünk volna. <gül> tehát mi kiszámoltuk, hogy tényleg mi is följön. Tehát ez társasházként is följönítható lenne. Tehát ez például egy abszolút szerves, normális útja Ott maradtak volna az emberek, stb. Tehát ott voltak nagy lakások, kislakások, tehát ott Közepes normális jövedelmű lakók uh -huh. is volt, voltak, akik. Tehát nem, nem egy anyagilag lepukkadtársas házról beszél. Egyébként most a Gozs mi milyen élet van? Hát szerintem katasztrófa. Szóval tényleg egészen katasztrófa, mert egyrészt ilyen gagyi vendéglátóiparban van uh -huh. benyomva, másrészt 500 ezer forint per négyzetméterért eladták, amit el tudtak adni ilyen fölbontott lakásokat. Tehát ez egy külön síralom, hogy a rendes polgári lakásokat három lakássá, tehát mint régen a tá rendszer. Ez fölbáltá, válta, ezt ezt volt a felújítás. Egyes, tehát is. ilyen kis vacak lakásokkal alakították és eladták őket 500 ezer forint per négyzetméterért, ami szerintem sajnos lakhatatlan. Meg kell kérdezni, hogy ott nem lakott, hogy Egyébként bent van az a gagyi vendéglátóipar és zene, ami most akkor el kellett volna dönteni, hogy akkor most ügyvédirodák, vagy lakások, vagy szóval vendéglátóipar, vagy szó, hogy mit akarok ott egyébként az eredeti tervek szerint ott csendes, ékszerűzletek Tehát úgy bazár, hogy ilyen kézműves és egyéb. Tehát ezek most nyomait nagyjából nem látni, hanem ilyen romkocsmák a felújított gosdóban, Tehát elég. Cik is a helyzet, valóban mi elmenekültünk onnan a végén, mint egyedül maradtak, azt kell mondanom, hogy elsősorban a gyerekek miatt, tehát hogy, ö, ö, mint említettem, ugye a nejem is és én is már 80-as éveben is foglalkoztunk ezzel a területtel, tehát mi nagyon kötöttünk ehhez az egész dologhoz, történethez. De hát ott volt a három pici gyerek, akikkel praktikusan azért már ott ugye nem adtak áramot, a gázt is ugye folyamatosan lekapcsolták. Tehát volt a, kis, a szokásos kiszorítás. Tehát ugye uh -huh. télen fűtés nélkül amikor, világítás semmi ugye, az öt udvaron keresztül őrzés vérebekkel, vagy, vagy nem őrzés, és akkor mindenféle krimi. Tehát ez három lány esetében ez egy idő után már azt kellett mondani, hogy ez föladjuk. Tehát, uh -huh. uh -huh. Tehát ezt nem, nem szóval lehet. Hát Tehát ez nem tudjuk. szó szerint kifüstöltek. Hát kiszorítottak nagyon hosszan Tehát ezt nem lehetett már vállalni. Tehát ezt a kísértett kastély és... Uh -huh. És megmaradtatok egyébként a városban? Ha abszolút esőt, mi az, hogy én nagyjából majdnem ugyanazon, hogy mondjam, éghajlat jövőben vagyok. Tulajdonképpen ha tükrözöl a vrákóci útra, vagy hogy mondjam, akkor, akkor egy az egyben ugya, ugyanolyan hízét, tehát a, most a palota ennének hívják. De, tehát ugyanolyan ugyan messze, ugyan, ugyan olyan messze Aha, vagy az asztóriától, a metrótól, a kiskörút, nagykörút, stb. Tehát pontosan egy, egy, az van, az egy, területi, egy az, az területi, egyre ugy, ugyanolyan messze van értéke. a koordinátáim. Ugyancsak. Rengeteg, uh, rengeteg értékkel, úgyhogy uh, úgyhogy ezzel a gozsdúval, ezzel valóban egy ilyen fura tört. És mások is, tehát nem csak én voltam ezzel. tehát még mindig ismerjük egymást, még mindig uh, azt nem mondom, hogy összejárunk, de de találkozunk, beszélünk erről, és még mindig azt gondoljuk, hogy, hát a ha volt kosdulakok, hogy így mondjam hogy egy simán meg lehetett volna is oldani, hogy ránk bízzák, és, és mi szépen ö, folyamatosan fölolítjuk azt, amit egy társaságban föl lehet újítani, és ö, mi is ott maradhattunk volna, és, hmm. és nem ez a zsípvásár alakult volna ki. Tehát szerves módon felülött volna a város, ahogy annak felülnie kell, hmm. és nem pedig ilyen külső beavatkozásos erőszakkal. Mi el kell, hogy engedjük Győri Pétert, mert három volt idők, Köszönjük szépen. Én köszönöm szépen nektek. még itt maradunk egy 10 tíz percig. Mindenkit elengedünk. Köszönöm szépen. Köszönöm viszont. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. a szépen. Köszönöm uh, uh, Pont azt, azt hiányoltam eddig, ezt mondtam már a műsor elején is, hogy a nyilvánvaló felelősség érzett által a civil szervezetek elindulnak és haladják a szavukat, de belülről nagyon kevésszer hallottuk ezt. Tehát akárhogy veszük sokszor az értelmiségnek a felelőssége, és persze, hogy felemelje a szavát, de kívülről is oda megy, és másokon megpróbál segíteni. És néha fölmerül a kérdés, hisz az emberek nem mindig jól reagálnak, hogy vajon kell-e rajtuk segíteni. Hát most nagyon úgy tudik, hogy, hogy nagyon is kellene, és kellett volna eddig is. Mándi Iván jutott az eszembe, meg a a közös Ára Sándor akik nagy érzékenységgel, de mások is nagy érzékenységgel írtak, illetve készítettek filmet a városról és az eltűnő értékeinkről, és valóban nagyon jó ez így elhangzott, hogy nem csak ilyen műszaki megfogható értékekről van szó, hanem szellemi-lelki itt emberekről van szó, egy kultúráról, egy kultúra eltűnésének a, a, a tanúévá váltak ezek az írók és, és filmesek, és mi is egy kultúra eltűnésének a tanúi vagyunk, így szaláműzzák le tulajdonképpen a saját hagyományainkat, hogy a, az öreg ékszerész vagy az öreg fodrász, ugye, aki 60 éven 50 éven keresztül, 60 éven keresztül egy helyen mindenkinek az ismerőse volt. Egy, egy ilyenek az eltűnése szervetlen módon úgy, hogy nem a páro fiúra szállva megy tovább, hanem eltűnik. Ez olyan, mint amikor kivágok egy fát, és az már akkor soha olyan, ott, ott olyan fa nem lesz, még ha ültetik is a túlját a helyébe. Az már az életben az olyan nem lesz, és a saját közös hagyományainknak, kultúrának egy darabja vészed ezáltal. És ezért nagyon nem mindegy, hogy egy város fejlesztése már, ezt szól kezdem nem szeretni. Ez e, szerves módon e, a, a város e, a lakóinak val, egy való együttműködéssel, és tulajdonképpen a, az ő érdekükben történik-e, vagy valamiféle hatalmi vagy, vagy anyagi üzeti szempontok szerint óriási különbségek között. Igazából a, a szomorú az, hogyha ő, ugye nagyon egyszerűen ráfoghatjuk a beruházókra a, a az, hogy ők okozzák ezt a dolgot, de pont az egész példa, a Kára-Gosdúr példája, de az elhangzott példák is pont arra mutatnak, hogy megfelelő önkormányzati hozzállással a, a vállalkozók ugyanúgy megtalálnák a számításukat, és a közösség hasznára tudnának cselekedni. Ne a, nem az a, a, a beruházótól kell várni azt, hogy szociálisan próbáljon gondolkodni egy olyan szituációban, ami a számára idegen terület. Minden alkalommal elmondom, most megint minden kártul hogy az önkormányzati törvény azda indít az elején, hogy az önkormányzata a helyben lakó polgárok összessége. Ez az önkormányzat, amelyik, miután hát, egy kisebb faluban még lehet falu tartani, de nagyvárosban értelme szerintem lehet városgyűlés tartani, tehát az ügyek intézését az ő általuk megbízott képviselőkre ruházza át. Ez normálisan így működik. Tehát az önkormányzat, testület, az tulajdonképpen a helyben lakók által megbízott embereknek az összessége, akik automatikusan, ad evidens módon kell, hogy képviseljék őket. Na már most hát, ezzel szemben itt kicsit más a helyzet, mert itt párt küldöttek vannak hát, többnyire, e tisztelt kivételnek igen, már az vannak mások Ugyanazok a választók küldik már elnézést. Igen, igen, mert olyan Tehát... a politikai helyzet, hogy az emberek a pártok között választanak, azokba bíznak még egyelőre, és ebből következik mindez, hogy az, az önkormányzat teljes szereptévesztésben neki áll üzletelni, holott nekik nem ez lenne a dolga. Valóban igen, kellennek a fejlesztők, kellennek a beruházók, hát száz évvel ezelőtt is pénzben épül fel a város, de azért az nem mindegy, hogy az a pénz az milyen módon jelenik meg. Igen tehát mindenképpen kell pénznek lenni, de akkor is kapitalizmus volt, akkor is beruházok voltak, akkor is volt spekuláció, amelynek a nyomait egyébként ma is hát, látjuk és, és nyögjük, pont ezeket a zsúportbeépítéseket beépítéseket hozták létre, amiket már réges cég helyre kell volna hozni, ezekkel az összenyitott turbarokkal, meg ilyenekkel, ezek születésrendelenségek, amiket már régi kellett korrigálni, tehát akkor is voltak debilanciák de ez a kor ez, ezeket nem ö, hozta helyre, hanem újabb születésrendelmeseket tett még hozzá. Tehát ez a most megjelenő tőke ez nem érték teremtő módon jelent meg, ez is több-több hangzott ebben a műsorban, hanem hát tényleg nyers értelemben az üzleti szempontok szerint, és, és egyéb más ö, ö, szempontokat az önkormányzatnak kellett volna fütyakötelséget lett volna érvényesíteni, mert jó, hát nem a tőkésnek lenne ez a dolga, mondhatjuk, bár ez is vezető kérdés, hogy azért a régi, régi tőkés nem engedett volna meg magának, hogy ilyen épületeket felépítsen, mert azt mondták volna, hogy uram, hogy maga hogy képzeli. Ez mondjuk... az legalább meg, megadta, úgy hívták, hogy bérkaszárnyák, uh -huh. vagy bér... Ö, hát, hogy mondjam, egy, egy palotahomozatot építettek legalább előre, hogy valamit mutassanak kifelé de most már ez sincs. Hát egyébként talán azért nincs, mert akik, tehát egyszerűbbek voltak én értelme, talán tulajdonviszonyok, tehát aki építettet magának egy házat, az az ő háza volt, ő ott a bérbe, Igen. nem volt érdeke vacakot építeni. Igen. ebben pont a, a Király utcámban van ez a falmér spanyol ö, ö, vállalat épített mm. egy beépítést, egy modern passzás uh -huh. udvart, vagy mit, ami amiben ő beruházó, de szágy, győ, győ, a tipikus, izé, hogy aki épít, az már ki is száll belőle, tehát ez ezt továbbadja, eladja, és ő már mossa kezeit, és hát ö, olyan gyalázatos minőség, akkora csalás, hogy hát nyilván most már perek indultak emiatt, tehát egészen vacak, rossz minőség, és itt még az se számít, hogy ez egy, ez egy, ez egy spanyol cég, úgy, úgymond a, a fejlett kapitalizmusba érkezett volna, hát nem a, ez a vadkapitalizmus, ha meg van engedve, akkor azt fogjuk csinálni. Itt van még visszatérve a a felelősségére, tehát nem, nem hajthatja el magáról. Okay. Igenis önkamaradatnak kellett volna ezeket a szempontokat, amelyeket a kapitalista nem fog érvényesíteni, érvényesíteni meg lett volna a lehetősége és annak megfelelő játépszabályok, utácik jogszabályoknak helyi rendeleteknek a meghozásával, de nem csak olyanokkal, hanem preferenciák, diszpreferenciák meg alkotásával kézbe lehetett is kellett volna tartani a folyamatokat. Mm. Ezzel szemben az a Lászé fel politika ment, hogy az élő áram, hogy elég, hogyha a piacra bízog, aztán majd az elintéz mindent, hát most már látjuk 20 év után hogy miképpen intézett el valóban mindent a piac. Ja, hát Most Most már még csak nem is kell hozzá, hogy mondjam, fő, attól tartanunk, hogy ö, csak a levegőbe beszélünk. Eléggé nyilvánvaló, hogy addig terjed ki az önkormányzati vezetők érdeklődése, míg a saját zsebüket ö, valamiképpen meg nem sikerült tömni, onnantól kezdve a felelősségüket hirtelen ö, elfelejtették. Hát itt olyan, amikor a, a, a farkas magát tisztel beszorja, és Igen. akkor azt mondja magára, hogy bárányszal, akkor körülbelül van, van majd ezek. Ö, úgyhogy szerintem ez, örömmel sokszor beszéltünk, és nem ok nélkül mondtuk már itt a beműsorban is többször, hogy már ez elégedel ágocsont, de tény az, hogy, hogy ez így, így van. Ö, még mielőtt zárnánk, egy hét szeretnék a tisztelt hallgatókkal megosztani, hogy megjelent a Nagyvárosi Dilemmák, műsorról az első kötet a civil rádió kiadásában. Ö, azért mondom, hogy első, így merem mondani, mert talán lesz második, <gül> meg talán harmadik. Szóval, és mert hogy nem is fért bele minden. Miután, miután századás el, elhangzott, és még most nem tudom, száz, nem ha adásnál tartunk, az az mm, első kötet, az első ö, időszakot tartalmazza, 2003 és 2005 közötti, tehát a hős időket, még a Vidó Ferenccel, amikor indult a műsor, az első 26 adásnak a lényegi eszenciáját tartalmazza, tehát ha valahol ismétlések voltak, vagy nem igazán lényegi infók, azok ott nem jelennek meg, de úgy érzem, hogy a elhangzatok eszenciája benne van, és mindezen, mindennek a bemutatója. 29-én, kedden, de ezt a Budapeste Városvédő Egyesület kossó utcai hát termében, egy után négy órakor, Ö, aki el tud jönni, az szeretettel várjuk. Hát még két hét múlva is megfújjuk ezt hirdetni, ez most az első megkérdetés volt, de hát ha valaki esetleg két hét múlva éppen nem hallgat minket, tudjon róla, hogy a, azok a gondolatok, amik akkoriban elhangzottak, és nagyon alapgondolatok hangzottak, akkor hiszen akkor kezdődött ez a műsor a város lényegiségéről, szellemi tartalmáról, a szakvalitásáról, a gyógyításról, tehát a, a legfontosabb alapkérdésekről ö, beszélgettünk akkor sokszor, érdemes fellapozni, hogy ezek a gyöngyök ne vesztenek el az érterben. És nyugodtan ezt nézzék meg majd a honlapunkon is, melynek címe nagyvarosi Pant, és két hét múlva megint jövünk Kolondziá Gáborral, Mányai Géza. Visszahallásra. Minden jó önöknek.